Where the love light bleeds I'll be home for Christmas If only You can plan on me Please have snow And mistletoe And presents by the tree Chris I'm listening in the lane snow is glistening a beautiful sight what happy tonight We're walking in a night We're walking in a winter wonderland gone away is the bluebird Here to stay is a new bird to sing a single of song while we stroll along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman We'll pretend that he Parson Brown He'll say I am married We'll say no man But you can do a job when you're in town Later on we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid Plans that we made Walking in the winter wonderland We can build a snowman We'll pretend it he is parson Brown We'll say I already We'll say no man but you're gonna do the job when you're in town later on we'll conspire as we dream by the fire the face are afraid the plans that we made walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland A donde sea que yo estei Tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con, Con mis deseos The weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still good-bye -ing. As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Who equals Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. Let it snow. Outside is frightful but that fire is mm, delightful since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and I brought lots of corn for popping the lights are way down low so let it snow let it snow let it snow let it snow when we finally say good night How I'll hate going out in the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow The first Noel the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields. yo no. and brown He'll say I am married we'll say no man But you can do the job when you're in town Later on we'll conspire as we dream by the fire to face on a så att det kommer igång här kan jag säga. Men vi har i alla fall den 20 december 2014. Det är 2014 tal 12/20. 20 december 2014 live. Med ansvar utgiver Gunnar Andersson. Ni lyssnar till Sverigekanalens webbradiostation i dagarna. Eh, uh, vi ska ha med oss Fröken Nur här. 24 och 0 20 december 16 24 och 10 År 2014 16 24 och 20 16 17 24 och 30. Ja. Vi har hört fröken nuer. 16. Och eh äh, jag fick väl rätt tid och jag hade lite fördröjningar ju. Men ändå så är det den 20 december då 2014 och vi har kommit igång här nu då. Så lite småsekt ibland attor och sånt i det hänger sig i program och krånglar och sådana saker. Och jag hör att vi har lite fördröjning som vanligt, ja. 20 december 2014 här. Och det är Radio Lördag. Från klockan 16 ungefär. Ja, det var lite knepigheter att komma igång här. Men nu är vi igång, ja. Ja, det finns mycket att ta upp med Karlstad-bloggaren... Jag kan inte medverka här. Han är snurvlig i nesan och hostar och hon nyser titt och tätt här. Och även jag har ju en snurig nesa här då. Då hörde vi att telefonadaptern är då kopplad till linjeingången den här gången. Med adapterkontakt på samma ingång som mikrofonen och det fungerade. Det blev avbrott igår på port nummer ett då så C-datan går via telefonboxen in i switchen som förser A-datan, B-datan, C-datan och D-datan till port nummer 2. Citys i Stockholm har ett långvarigt fel med IP-adresser. Så det blev avbrott på port nummer 1 igår. Och jag har inte lust att hålla på tjafs med det utan port 2 fungerar ju väldigt fint här så att vi kör alla datorerna, alla fyra datorerna ärbart över port nummer 2 använder inte port nummer 1 då. Och telefonadapter fungerar då gör. Ja. Vad vi är igång här och även lampan lyser som den ska på telefonboxen här den höll på att blinka förut. Eva fast den var ansluten den ska ju lysa fast då. Den ska ju blinka när den söker signalen. Och port 1 fick ett avbrott igår och det orkar jag inte tjafsa med. Så nu kör vi enbart över port 2. Och det verkar stabilt och fint. Alla fyra datorerna, ja de är inte igång alla fyra men... Tack och lov så är port 2 utan avbrott. Eller man tappar IP-adressen. Så det är ett problem. Och det har ju varit nu från den 29 november faktiskt periodvis här då. Till och från, ibland över ett tag var port 2 trasig också. Det finns ett reservsystem här med mobilt bredband. Ja, det låter bra här med studiemikrofonen här. Jag skiftar med en audioväxel här. Har ett antal platte med julmusik på gång här också, ja. Jag har väl bara en cd-skiva här med Tommy Körberg som sjunger julsången någonstans. 20 december då, 2014. Och jag... Nu är vi igång med mikrofon och grejer här då. Och telefonen fungerar också ja. Som ni har hört där. Ja, jag gjorde några stolpar. Nu ska vi se vad jag har plitat. Nu kan jag ju ta den här första stolpen här då. Jag jobbade ju på Statens järnvägar fram till bolagiseringen då 2001. Eh, Statens järnvägar i läs ski då hade ju ett eh, kommunikationsradiosystem. Det var stora orange apparater. Eh, driftradion hette det, men det var ju aktuellt också att ersätta den här driftsradio med ett nyare då mobiltelefonsystem då som var GSM kodat på downtiden var det inte så utbyggt heller. Ni kan ju ha ju sett de här masterna så finns det ut med järnvägen. Även ut med Roslagsbanan också. Jag fotta ju där när jag lämnade Lendholmen i riktning mot Vallentuna och det finns en bild där kan man se en hanmast också. För kommunikationssystemet det är ju ett eget mobiltelefonsystem då som används utav järnvägen då som kallas för Mobil Ja, jag tror det heter Mobil SIRG GSM-sträck R. På den tiden var inte mobiltelefonsystemerna uppbyggda så mycket som nu. Jag vet inte om det var i slutet på 80-talet. Banverket. Eller i början på 90-talet som man byggde upp det här systemet. Det ersatte den gamla driftsradion då. Man har en stor apparat där. I lokerna. I förra hytterna. Och i en stor telefonlur. Och så. Ja. Och varje tåg har ett eget nummer också då. Så. Så det var ju väldigt bra system på den tiden. Det ersatte ju den gamla driftradion. Och det var ju kodat också då så det gick det inte att lyssna på. Det var kanske driftradion som låg på 468 MHz. Man kunde höra i Märsta där. Det var ju en, en pipton som låg på hela tiden. Förutom när det kom samtal. Så att det var ju en väldigt hög ton. Värre än Georg Lindbergs pip, piptoner en mycket stark pipton som låg på där. Det kanske var driftsradion där som väl inte använddes på slutet. Så att Mobisir GSM-sträck är vad det systemet som slutligen med den nya tekniken då, mobiltelefonsystem och det använddes alltså enbart för järnvägen då med de här masterna. Till exempel i Rosersberg finns ju en sån här mast med, med en rörlampa. Jag vet inte riktigt varför det är så men jag kunde ställa mig upp på en stol på min inglasade balkong på släptgatan i Märsta och se en röd lampa långt borta. Det kan eventuellt vara vattentornet i Grana som jag kunde se en röd lampa över tre topparna långt borta. Eh, någonstans i alla fall var det en röd lampa jag kunde se om jag ställde mig på en stol och och, och sträckte på mig högst, högst upp. Jag bodde ju i sjätte våningen där över tre topparna men sen det här systemet ersatte driftsradion eventuellt i slutet på 80-talet eller om det var i början på 90-talet då successivt så fick alla tågen och sådana här system och varje tåg hade ett eget nummer också då och det går inte att avlyssna heller jag hörde se att det är faktiskt ett mobiltelefonsamtal som måste ha gått på det gamla NMT-systemet faktiskt fortfarande var i drift där Eh men de sista 10000 kunderna, men de fick byta ut sina telefoner precis som jag fick göra också. Vi hade ju också Telia förut där. Innan det blev kontantkort. Och numera har jag Comvik också. En annan pytteliten Samsung. De var ju så stora telefonerna för, men det var faktiskt jag telefon samtal jag kunde höra på en balkong i Säter där då. En lokförare som ringde till fjärren i Gävle han hade ett godståg där han tvingades stanna tåget och stänga av en broms på tåget på en på en vagn. Och därmed så stämde ju inte bromstalet på hans förare uppgifter, då fick tågläraren räkna om det där eh med med den här avstängda bromsen så han fick ett nytt broms tal. Och det samtalet måste ha gått på det gamla NMT-systemet. Det var ett företag som köpte det här eh, frekvenserna som det låg på. Det var väl 450 MHz tror jag. Och även om det finns väl kvar men inte som nordisk mobiltelefon utan det ska vara kodat system istället där på 450 MHz. De nya man fick var ju dualsystem där på 90-talet. Eh 900 och om det var 1800 MHz bandet och så. Jag har en mycket liten Samsung telefon igen utav världens minsta här faktiskt 200 kr men Öresenärerna har ju väldigt svårt i alla fall att att använda sina telefoner och komma ut på nätet som det är inte är utbyggt så säger och nu har man ju då en utbyggnad som ska äh, drivsättas med såna här mobiltelefon sändarmaster till sommaren ungefär 2015 då för att förbättra eh äh, täckningen utmed järnvägenen. Det finns ju antenner och sånt i X2000 tågen och och det här, men det stora trafikverket då säga att de får inte sätta igång de här mobiltelefon sändarmasterna då till sommaren 2015. Så att resenärer kan använda sina telefoner bättre ut på järnvägarna. Det här har varit dålig täckning eller ingen täckning alls därför att det kommer att störa järnvägens då mobilsir GSM-sträck är systemet va. Men redan idag så använder mästare och tåg mobiltelefonsystemen från tågpersonalen där. Och tågklarerare fjärrdriftscentralerna med helt enkelt vanliga mobiltelefoner och operatörer och inte det här speciella mobiltelefonsystemet för järnvägen så att man skulle alltså kunna vilket man inte kommer göra men ändå skulle man skulle man ju kunna avveckla det här speciella mobiltelefonsystemet för järnvägen. Ni har säkert sett de här masterna med en rörlampa på <hör> utmed precis utmed järnvägen då. Med elcentraler med fläktar och grejer. Det är bara järnvägen som hanterar det rätt alltså. Och det är ju GSM så det går inte att avlyssna va. Men det här eh, för vanliga människor då och och och ja, och företag och sånt. De här andra systemen som operatörerna har eh, ska man nu bygga ut under vintern och sånt men till sommaren 2015 får man inte dra, dra igång de här masterna för det kan störa järnvägans eh, system. Och vet att om, om det går att eh, har något slags teknisk grejer där för att hindra äh, att inte påverkar. Men äh, det mesta av mobiltelefonsamtalen som sker från tågpersonal och och driftsledningscentraler och sånt sker över äh, de här vanliga operatörernas nät som Telia och så. Ehm, jo, ja, vi hade ju Kent Andersson också här som faktiskt ringde till Sveriges radio den 17e ska det ha varit. Jag fick epost där från Nils Erik Hennix också men jag kunde inte se någon länk där. Då tyckte jag det var den 17e. Man går in på Sveriges radios hemsida så kan man eh lyssna på Ring Ring P 1 den 17 december och den första som ringde var tydligen Kent Andersson från Nacka där. Eh in i Sveriges radio ser ju då Ring P att total yttrandefriheten. Men det har ju påtalats för de flera gånger att det är inte någon yttrandefrihet eftersom de ställer då frågan vilket ämne vill du ta upp? Och sen är det en producent på Sveriges radio som väljer ut vem de ska ringa upp, alltså ringa tillbaka. För de släpper inte ut lystarna rakt ut i eter när de väl ringit i Sverige. De hamnar åt en sluss oss. Det är en telefonsluss där på Sveriges radio då. Det här ring P att man kommer till en telefonsluss. Och där ska man svara på frågan vilket ämne man vill ta upp. Och sen avslutar samtalet och sen är det en producent som väljer ut då vilka de ska ringa upp. Så de styr vilka åsikter som ska få komma fram och debatteras i det här Ring P1 som har en begränsad sändningstid. När radion, när den kom där i slutet på 70-talet, början på 80-talet då och blev mycket populärt i Stockholm även på dagtid men framförallt på nätterna så var det populära nattsändningar i 6 timmar från olika föreningar. Det kunde vara religiösa program och sånt men det folk fick ringa in. Det var väl egentligen bara Europeiska arbetarpartiet som hade en sån här sluss man fick ringa till. Och det jag ringde en gång där innan jag tror jag släppt ut mig. Men annars så var det alltså att man kom ut. Det fanns ingen sluss då. På Gotlandskatan hade vi en telefonväxel som jag fick sköta i början innan jag blev tekniker också så. Men man hade väl tre linjer där. Och om man kunde lägga dem på vänting, då fick vänta helt enkelt. Jag kommer inte ihåg hur det funkar riktigt. Man de fick vänta. Ibland hade de lagt på också. Men det var tre linjer, de kunde sitta och vänta då innan man kopplade in dem till mixen så att säga. Men Sveriges radios syn på yttrandefriheten är helt enkelt att eh, ring till Sveriges radio så kommer ni till telefonsluss och sen eh, så väljer vi ut vilka vi ska ringa tillbaka och de som de ringer tillbaka till de de släpper dem ut i sändningarna då. Men det är en förhandscensur att ta en telefonsluss. Ja, vi har ett pluskonto också som står öppet för ekonomiska bidrag. Eh, vad är 634 252-1. Alltså 634 252- -1. 634 252-1 Valfritt bidrag till 634 252-1 Och e-posten till oss är Sverigekanalen snabbelasverige.nu Sverigekanalen snabbelasverige.nu Ja, jag har gjort några stolpar här. Det var lite småkast med program som hällde på och hängdes och sånt här. Eh men vi kör nu på port nummer 2 för alla datorerna och skippar port nummer 1 där och port 2 fungerar här. Det är bara så brått på port nummer 1 då på fredagen här är tappar IP-adress citys.se i Stockholm har ju fortfarande drifts störning där fram till den 23:e nu. Det flyttas fram hela tiden. Samma sak med Hedemora Energi. Men det gäller inte port 2 då så vi kopplar om CD-datorn via telefonboxen till switchen och sen går det till port nummer 2. Ingen dator använder nu port nummer 1 så slipper vi de här avbrotten. Ja Karlsta bloggar han var ju ganska dålig här, hosta och han rös och näsan rann och han var ju allmänt dålig. Så han får återkomma när han har pignat till bättre då ja. Ja, ibland så lyssnar man på Sveriges radio faktiskt, men man behöver egentligen inte så mycket nu en vanlig radioapparat som som förr i tiden. Nu när vi har internet och alla stationer det är ju enormt. Det gäller bara att hitta dem så att säga va. Finns ställen som länkar vidare till olika stationer och sånt. Ja. Jag håller på och ser här om det ska bli någon sändning från Radiodher mora i år och för 18e året och ska se man kan få in sändare och såna här saker och ställa in. Eh det var väl ingen hemsida. Faktiskt man Det var ingen sändare igång så att säga. Så står det pip men en pipton och sånt utan den sändaren är ju avstängd så att säga normalt sett. Jag får återkomma till det. Eh och jag har gjort dina stolpar då ja. Så 17 december var Kent Andersson med på Ring P1. Han var den första som ringde in där. Går man in till Sveriges Radio och sen P1 och sen programmet Ring P1. Och så går man till den 17 december. Ska man lyssna där. Jag får inte lägga ut det ljudet va. Men eh, däremot så får man bädda in spelare på hemsidor och bloggar. Det går utmärkt. Men är man en radiostation så får man inte lägga ut Sveriges Radios program. Eh, som en konkurrerande station. Men. Jag fick inte lägga ut min gamla mormor heller, den blev intervjuad av en släkting till min moster för flera år sedan. Vi fick jag inte lägga ut faktiskt för det tillhörde Sveriges radio. De ger inte tillstånd till konkurrerande radioverksamheter. Eh man säger radio kan ju göra en fullkomligt vansinnig så att eh uh, uh, ja, vi har den 20 december i alla fall 2014 och eh, det låter ju bra här och mikrofonen och även telefonen. Faktiskt. Eh. Vi kan gå in på korta punkt nu, sneasteck veckans program. Det sker alltid lite grann ändringar och så. Ett nytt en ny programrubrik är långsittan och husbesökens historia faktiskt. Vi ska mycket och läsa. Jag såg en fin text här också om hinsyttan faktiskt. Jag lyckades ta med i alla fall den här gången. <hör> runt det hela. Kampen på vägen kan jag lugnt säga från Lagabacken mot Långsuttan var bestod utav en en en farlig blank isyta faktiskt. Man lyckas jag kunde gå på sidan där. Jag kunde gå på sidan faktiskt. I skogen fanns det inget och sen en annan sak som är konstigt också det rinner ju i mängder med vatten här genom skogen och forsar ut i sjöarna. Men även fast det är på vintern så att säga och det är verkligen kallt och sånt så så rinner ändå vattnet vidare va. Det borde vara stelfruset det här vattnet egentligen. Hur hur taget får man vara väldigt försiktig på vintern också. Det kan vara förediga isfläckar och liknande faktiskt då. Jag vet så det känns att ramla om kull faktiskt det är inte roligt. Jag lyckas ta mig runt i alla fall kan man ju säga. Ja, insikten att lägga backen och kämpa vägen ner men det var verkligen farlig is där. De sandar nämligen ingenting. Eh, det sandas ingenting helt enkelt. Jag är ännu längre norrut så är det är mängder med skogsvägar som fortsätter långt långt norrut. Man kan komma in i Seders kommun och så. Men det är det är Svea skog, det är skogsbolagen och de sandar ju ingenting. Nu har vi väl nästan inte någon direkt snö här utan det är väl mer lite farlig isbildning som har blivit istället. Eh, uh, fick inte ta upp uh, Solhemsgården ja. Vi har ju uh, Solhemsvägen med en vårdcentral där ja. Och den har äldreboende också bakom där va, Solhems men Solhemsgård, alltså man kan säga första gången jag kom där på Solens vägen så såg jag alltså en, en fastighet då med en, en avlång eh, låg byggnad. Och sen är det själva den här sol eller den här fastigheten då den Lisa lampor där inne och så. Man kunde se att det var möbler och väl massa rum och det var inte bara tre våningar utan det fanns faktiskt en, en våning allra högst upp också så att det, man kan räkna fy, fyra våningar alltså. <clears throat> lite lite sliten fasad med lite sprickor och sånt men man hyfsat det är ju en äldre. Alltså jag har ju boken om om järnvägen här då bivalla Långsjöns järnväg och där finns en bild på en gubbe som i början på 80-talet då var det ju satt på äldreomshemmet Solhemsgården i Långsjötan och han var ju skadad för livet efter en olycka då. Det var ju banavdelningen på järnvägen som som fick tillstånd utav stinsen i Långsjötan att framföra sin dresin på sträckan Långsytan-Stjärnsund. Och i Stjärnsund fanns ju en tågklarerare, eller en Stins då. Och de skulle ju ha stannat sin dresin, dresin, dresin där och pratat med Stinsen då, vilket de inte gjorde. Och efter Stjärnsund, någonstans utanför Stjärnsund, så skedde ju då en kollision mellan dresinen och ett ankommande godståg. Från Byvalla mot Långsyttan. Och den andra gubben hoppade av. Den här gubben blev illa skadad. Han överlevde men han fick ju då skador för livet då. Och fördes i en öppen godsvang till sjukstugan i Långsyttan. Och det står alltså i ett ålderdomshem som heter Solhemsgården. Och med tanke på att fastigheten ligger just på Solhemsvägen. Ja inte fotet bekräftat men jag förstår ju att det måste ju vara den fastigheten som omnämns med bilden på den här gubben från 80, från början av 80-talet då den här boken om om den här järnvägen med bilden på gubben på sitter på en säng i ett rum på åldringshemmet Solhemsgården att det måste vara samma fastighet då. och den här låga byggnaden där nere då köksavdelning och matsal och går där inne va. Nej jag frågade Hade Mora kommuns ordförande faktiskt den 2 meter långe Ulf Hansson, tjänsteledig stålverksarbetare <hör> på Erla Stil i Långsjötan om om den här fastigheten på på Solhemsvägen alltså. Och han hade in, ingen som helst aning om, om vad det var för fastighet va. Men självklart så är det ju frågan om det nedlagda tidigare äldreomsämmet som heter Solhemsgården. Och eh, företaget heter alltså Solhemsgården i Långsuttarna AB och det var en man och kvinna i i styrelsen och de har då lagt anbud nu då till migrationsverket om att öppna ett asylboende helt enkelt då det består av 46 rum och köksavdelning och grejer va. Och det är ju rummen är ju dels mot Solhemsvägen och mot baksidan då. Det måste vara några korridorer och trappor emellan där va. Det var allrum och lekrum och det är tre stycken portar på baksidan. En gång stod det en cykel. Eventuellt så var det någon i den här styrelsen som var in och tittade i fastigheten. Det lyser med lampa där inne och sånt va, men det liksom finns ju liksom ingen verksamhet va. Jag kan inte säga när äldreomsömet lades ner. Man har ju rivit mängder med lägenheter och och hus också i Långsjöten som det finns bilder på. Om jag fattar det så finns ett äldreboende idag tre våningshus i ganska gott i gott skick som ser bra ut även om det inte vinner de byggdes om det heter björken och granen till vänster fanns det två stycken hus i tre våningar två stycken hus alltså i tre våningar som revs bell 2001 Och eh, flera andra bilder visar både hus och och, och lägenheter i flera våningar som har rivits och det senaste jag såg nu som jag inte hade någon aning om det är Öpperväcke mot kyrkogården kyrkoalleen fanns hus i två våningar på bägge sidor eh som hette ja jag kommer inte ihåg riktigt nu men de är, fan, bilden var från 1980 och det är borta det är rivet O längre bort här borta var det nu hette där där på Näppenplats. Där har det legat två stycken bostadshus med tre våningar rivet. Och det här huset som två två hus med tre våningar till vänster om äldreboendet Björken eller om det heter Granen också där, det står Granen på skylt. Men det var, det var en del utav Granen i alla fall som revs 2001 då. Två hus i tre våningar revs 2001. Solhemsgårdens äldreboende är ju så att säga nedlagt. Och jag vet inte när det lades ner. Äldrebornet där borta vid Björken och Granen. Vad det heter där. Det är ju hissar och sånt. Det här är väl bara trappor. Och man har lagt anbud då till Migrationsverket. Det står artikel här i Dala-Demokraterna. Och det är 46 stycken rum. Och det ska vara 110 platser. Samtidigt har... Hyresbolaget då heter Mora bostäder. Det är ett, ett stort antal lediga tomma lägenheter i långsöttan. Ett hus består helt enkelt av bara tomma lägenheter och är helt stängt va. Och jag tror att det handlar om ett uh, 30-tal uh, tomma lägenheter. De är samtliga mindre än min på 83. Den största var på 73 kvadratmeter. Det handlar mest om ett och tvåor. Och då verkar ju inte duga då för de fortsätter att vara tomma. Nu ska man då har man fått tillstånd från för, från Hedemora kommun med bygglov för att göra ändringar av fastigheten för en nya verksamheten då att man ska bedriva flyktingverksamheter. Och vad är det för företag som ska sköta köksavdelningen till exempel och Solhänsvägen är ju endast behörig trafik va och det finns ju inte några stör några andra parkeringsplatser finns i närheten är ju den som används till vårdcentralen och där är ju lite begränsat med bil så att det kan inte vara hur mycket bit trafik och liknande till det var nåt som hade protesterat nämligen där. Så att för de här det här företaget då måste nu göra vissa ändringar så att säga och anpassa verksamheten då. Så att jag rektar inte mer att det kommer hända någonting fram till sommaren. Och som äldre som äldre boende så så går det ju inte att att att fortsätta som ett äldreomsorg tidigare va. Det det går ju inte men det har ju stått tomt nu. Det är som ett spökhus kan man säga. Han har gått förbi många gånger. Och inte varit exakt hundraprocentigt säker på att det här var det här. Ålderdomshemmet som finns i den här boken om järnvägen. När gubben sitter på en säng i ett rum. På ålderdomshemmet Solhemsgården. Det stod inte så. Det stod Solhems ålderdomshem. Stod det, va? Men det heter Solhemsgården heter det. Och det är tre portar på baksidan. Och det är tre portar på baksidan. Och det stora huset är ju tre våningar med balkonger och grejer och så finns det faktiskt en mindre övervåning också så det blir faktiskt fyra våningar en avlång låg byggnad som är själva köksavdelningen där kanske med matsal och grejer lite sprickor och sånt i fasaden där. Och anbud då till Migrationsverket och man har nu fått bygglov för att göra ändringar i fastigheten. Det stod faktiskt tidigare att det var några flyktingungdomar som inte fick plats i hedemorerna som skulle placeras i långsittar men jag kan inte påstå att jag har sett dem här. Och det skedde så kunde man en ny typet av verksamhet i det tidigare ålderdomssämet Solhemsgården. Bilden på gubben är ju tagen i början på 80-talet. Han sitter på en säng där och han var ju halvt invalid också efter den här tågolyckan helt enkelt men de följde ju inte säkerhetsreglerna helt enkelt. De kan ju inte bara swisha förbi Stinsen där. De de måste ju ha tillstånd att fortsätta färden vidare från Skärnsund. Vad det kom ju ett godståg då lite grann utanför Skärnsund på väg in mot mot ankommande mot Skärnsund och då då blev det ju han blev ju klämd va så att han men han överlevde ju så att säga men han blev ju skadad halvtimvalid blev han ju. Så att äh, vi får väl se vad som händer här framåt vårkanten och sommaren och sånt om man ser någon firma där som håller på med någonting. Eh vad är det för typet av ändringar och sånt i i själva bygden som måste göras ändring. Ja det är tre stycken portar kan man se mot mot baksidan där va. Och vägen är en återvänds väg då säger jag. Järnvägen korsar i tidigare Solhandsvägen för östern också. Det är fortsättningen på Solens vägen mot Kyrkoalén är bara för gående och cyklister. Så det är inte någon genomfartsväg för bilar. Och det är också ett begränsat mäg med bilar som får plats på parkeringen som används för vårdcentralen. Och där fanns ju också tidigare folktandvården, men den tandläkaren gick i pension. Och som tog, hon som Åsa där i Hedemora som tog bort min tandsten, hon hade jobbat då på vårdcentralen tandhygienist. Och hon berättade hur det låg till att den här tandläkaren var äldre och han gick i pension och det fanns ingen som ersatte honom. Och väntetiden här i Hedemora eller nere i Hedemora på folktandvården är ju 5 år tror jag visst det visste var. Trots att hon, att de tog in tjejer, kvinnliga tandläkare från Portugal. Så därför är det bara privata alternativ som gäller och här i långsiktan så finns det inget folktandvård kvar. Han gick som sagt var i pension och det fanns ingen som ersatte honom där. Många kommuner går minus och vi vet ju till stor del orsaken. Och vi har ju Malmö kommun som ligger väl, socialtjänsten ligger ju nästan en miljard minus va. Och vad kan det bero på tror ni? De såna här lönsamma blomstrande förorter som Rosengård, bla bla bla. Men Sveriges Radio lyckades faktiskt hitta en kommun där man har tagit tagit emot en en hög eller stor andel asyl asylsökande eller kallas och ändå går inte minus utan med vinst va. Man tog inte fram eh Malmö kommun och så vidare med minus då utan man lyckas hitta Lindesberg som antog upp. Men hur många såna kommuner som samtidigt tar emot många asylsökande och som samtidigt går med vinst finns det. Men Sveriges radio lyckades man hittade som sagt var Lindesberg som ett exempel på en kommun som tar emot många eh asylsökande men som inte går minus utan som går med plus då. Jag kommer inte ihåg hur mycket plus magik det kanske inte var så mycket plus va. Man får ju säga det ifrån staten men staten är ju ändå folket utan folket fanns ingen stat va? och eh, de här pengarna tar ju slut va. Eh och socialtjänsten belastas ju inte mycket högre utav utländska utav hu utländska hushåll. Vi hade sikte på kommun som ett exempel. Där jag under en kort period ett och ett halvt år fick socialbidrag. Ska vi se eh det bara som ett exempel och så här ser det ut va. Eh jag var i princip den, den enda svensken helt enkelt på Sikten av kommunen och efter mig så blev det verkligen problem för att där blev det ju då attentat mot socialtjänsten över vaktbolag eh, specialfönsterrutor eh, med galler och grejer där och vakt, vaktbolag och det går inte bara att komma rakt in där längre än nu, det är sådana vaktbolag som bevakar polisen lägger ner nu Märsa centrum här så de ska flytta in i Sikten av kommunens kommunalhus då, men av cirka 800 hushåll i Sikten kommun som fick socialt bidrag eller ja ni kan kalla det för ekonomisk ersättning eller vad det kallas det är ett annat ord bara. Eh så var det ju cirka 600 av cirka 800 hushåll var alltså utländska hushåll hushåll i Sikten och kommun och så ser det ut va. Majoriteten och de som får socialt bidrag eller vad ni vill kalla det för är inte svenska hushåll vartom det är icke svenska hushåll. Och så ser det ut. Vi har alltså en mycket hög arbetslöshet i Sverige och ni kanske inte känner till det. Det finns en dold arbetslöshet och det finns en öppen arbetslöshet. Man kan trixa med siffror. Jag tror att vi har en arbetslöshet på cirka 7%. Det finns ju en begränsad mängd arbeten. Eh, ja, alltså det finns ju svarta jobb också. Men det finns ju en begränsad en andelenar lediga arbeten i Sverige är mycket begränsat. Konkurrensen är överhörd. För några år sedan så skulle ICA öppna en större butik i Bålänge, stor som ett varuhus och man anställde 100 personer va. Det var väl nästan 1000 ungdomar som ansökt om de här 100 jobben så ett exempel. Konkurrensen är ju enorm. När det gäller Långsyttan till exempel så har ju Långsyttan drabbats ut av främst den här stålverkskrisen som jag tror kom om det var i början på 80-talet. Och då gick det ju ner så att säga. Det var ju 1 000 anställda på stålverket i Långsyttan 1970. Nu när Autocompo har avvecklats i en stålverksproduktion, trots att man för några år sedan byggde ut anläggningen för en halv miljard kronor, Så har man upphört med stålverkstillverkningen. Det är oklart vad som ska hända med, med alla dessa lokaler. Det finns två höga torn också. De är enormt höga. Vad ska hända med dessa byggnader och liknande som tydligen de äger? Det enda företag som tillverkar stål från och med nu i långsuttan heter Era Still Kloster AB med cirka 140 anställda. Det är det som är kvar. Man kan ju säga att man tillverkar stål i långsuttan men det är ju inte mycket. Men det är ju inte mycket. Här har hört med hur det har varit en gång i tiden. Man har stålverk också i Vikmansutten. Så 1970 var det 1000 anställda och jag såg här bilder till exempel att det fanns sportaffär i långsutten, det fanns möbelaffär, en speciell affär för herrkläder. Eh innan man startade Gråde mejeriet i Heddemora också på 50-talet så fanns ett mejeri också här i långsutten som tillverkade smör och sånt. Vi har ju också ett sågverk här, men de har ju dragit ner ständigt va. Och mängder utav gamla industribygnader på bruksområdet har också rivits om man tittar på gamla bilder. Och det var väl i början på 2000-talet som Autocomp byggde ut anläggningen i Långsjötan med en men stor anläggning där för 500 miljoner kronor. Och till vilken nytta då? Det är ju fullkomligt bortkastade pengar och man bevakar också befintliga anläggningar för att se att det inte sker några miljöutsläpp eller liknande här och det är helt oklart vad som kommer hända med de anläggningar som man tidigare har bedrivit stålverkstillverkning här i Långsjöttan då ja. Om det kommer att rivas eller liknande. Autocomp är äger också tyvärr brukshotellet, stationshuset och ett gårdshus som eh som man arrenderar. Man arrenderar alltså brukshotellet och gårdshuset och stationshuset. Det är lite oklart vad som kommer att hända med det men jag tror inte att det finns någon risk för att man kommer att riva det hela utan jag tror att man kommer att fortsätta få arrendera. När det var klart att man skulle lägga ner autokom på Stålverk i Långsyttan då var man mycket glada i Nyby utanför Eskilstuna. Man jublade på Långsyttans bekostnad för det innebar ju att Stålverket i Nyby utanför, Lång utanför Eskilstuna blev kvar istället. Men det laddas istället ner här i Långsuttan. Ja, sportaffär fanns det och möbelaffärer så ett bilde på en mycket gammal bild också med en en kvinna och en liten ett litet barn. Men det är ju en mycket gammal bild från kan det ha varit 2030-talet så fanns en fotoförsäljare också här och så. Det finns ju en affär som heter Iréns kläder också faktiskt. Men jag kan ju inte påsa att jag ser några kunder där. Jag vet inte riktigt när de har öppet men... Det kan ju inte vara speciellt lönsamt. Jag har ett gatukök som ligger öde. Och inte ens på sommaren så var det något, något, något drag i galoscherna där på uteserveringen. Han berättade där invandraren att det var ungefär två till tre stycken per dag under sommaren. Som åt på uteserveringen, alltså på sommaren. Och så var det en affär som heter Iréns kläder också. Utan det stora som vi har i långsyttan är ju Ica-butiken. Med skyltar på arabiska nu också. Vilket är ju diskriminerande också för de asylsökande som inte är arabiskt talande. De förstår ju varken svenska eller arabiska. Så det är ju plus minus noll för dem. De förstår inte svenska och de förstår inte arabiska. Så att i så fall borde väl han ha satt upp skyltar på engelska istället va? Men... Äh ICA butiken har också köpt apoteket hjärtat som finns i samma byggnad och ICA butiken byggdes 92. Jag tror att den invigdes 94 ersatte en tidigare ICA butik som jag tror fanns i solgården en fastighet som håller på att förfalla fullständigt. Och ägaren vägrar att göra någonting åt det hela och Hedemora kommun har ju krävt att att det kommer bli böter om de inte gör någonting åt det hela va. Eh så att det det enda stället kan man säga som det är som man kan se lite levande människor och sånt det är i princip ICA butiken alltså. Gatuköket ser man ju det ligger bara öde liksom. Jag kan inte förstå hur man kan få någon lönsamhet i det, i det hela. Den tidigare ägaren där som fick ge upp också när när högstadiet la dets ner. Han var också invandrare. Jag ska väl se vad han är ifrån. Han har ju flyttat då med fru och flera barn till Gävle. Och finns i en galleria i centrala Gävle med en mycket häftig grej där vad det nu hette för någonting. Uh, jag kommer inte ihåg riktigt nu. Jag hittade hans adress på internet jämligen. Det var ju grillspett och det var viner och alkohol och det var sallader och häftigt va. Det kan ju inte ha varit någon lönsamhet här i Långsyttan. Det var ju lika öde gatuköket som det är nu va och tidningsförsäljningen har ju också upphört. Men det var en liten kiosk det där förut också. Det fanns andra kiosker, men som sagt var möbelaffär fanns det också som sagt, på en sportaffär fanns det ju och äh, det som då heter loppis som i ombud för tränker. Äh, och som går som sagt var med förlust. Äh, det var ju tidigare ehm äh, ja, det hette äh, ja, det står helt still. Men det var ICA som ägde det där i alla fall. Det var som en eh, större mataffär där inne. Det finns bilder. Ni kan gå in på langsutan.nu. Langsutan.nu. Det finns mycket bilder framförallt på de här skolorna. Det var ju Rössenbergens skola och Långsbro skola och bägge lågdes ner på 1990-talet. Och Jonspå skolan som invigdes väl 59 byggdes ut i etapper och där fattade kommunen ett beslut om att lägga ner högstadiet på Jonspå skolan i Långsötten och tvinga eleverna till långa jobbiga bussresor som går över husbesoken varje vardag fem dagar i veckan ner till skolorna där nere jag brukar se när jag vart där nere så kommer de från Martin Kock gymnasiet där och väller ut till busshållplatsen vid Myrgatan och detta trots att nästan 1000 invånare i Långshyttan med cirka 1700 invånare exklusiva asylsökande som är under utredning här uppe trots att i alla fall över 900 var det ju hade namn underskrifter och sade nej ...och var emot den här nedläggningen av högstadiet på Janspåskolan... ...så fattar ändå Hedermora kommun beslutet att fullkomligt strunta i vad invånarna i Långsyttan tycker... ...och detta kallar de för demokrati, utan de lägger ner högstadiet i Långsyttan... Ungdomarna är då väldigt trötta efter de här jobbiga bussresorna och sånt så att ett, det har varit idrottslag här också i långsittan som helt enkelt ja, de orkar inte träna helt enkelt. På helgen kommer sig ungdomarna mycket trötta va efter de här jobbiga bussresorna. Det är ju bussresor ner till Hedemora och sen tillbaka fem dagar i veckan normalt sett då måndag till fredag va. Och i vet ju själv hur jobbet är. Det tar nästan 40 minuter att åka ner. De bussarna går över landsbygden. Och Ulf Hans som bor i Skäl där i Husby. Eh faktiskt eh hyresbolaget har ju då flera tomma lägenheter i långsöttan. Det kan vara 30-tal, ganska små, de flesta bara efter två år. Garpenberg finns det tomma lägenheter och nedlagt landhandel och jag har bilder också på när jag besökte Garpenberg. Eller Garpenbergs centrum utanför eh, hand, Handland som det hette då. Som är ICA-egd. Och eh, det var en söndag. Och man såg alltså inte en enda levande människa. Och jag såg inga kunder in eller ut ur den här handlarbutiken i Garpenberg. Utan det var helt tomt och öde. Inte en enda människa. Det fanns ett bosadshus också rött där. Större som Hedemora Bosteder har. Och jag undrade verkligen. Bor det verkligen människor i det här huset? Alltså för att det stod några soptunnor utanför. Jag såg inte. Liksom människor utanför. Det var helt öde. Och tomt bara. Helt öde och helt tomt. Liksom någon. Liksom en enda människa. Nej. Det var helt tomt och öde. Ingen handlade i butiken, inte någon människa, man kunde inte se någon. Det var bara jag. Jag var den enda levande människan som fanns i Garpenberg på en söndag. Så att Och sen cyklade jag via kloster och så vidare. Nere mot 270 där det var väl över husby och mycket bevägen hem. Men det här kloster också där, naturreservatet så ser man ett vitt torn där borta, det är kyrktornet i huset, man kan se ända uppifrån. Så jag var den enda levande människan som som var ute och rörde på mig faktiskt på onsdagen i Garpenberg. Det var helt helt öde på människor och utanför det här bostadshuset också som finns där. Jag tror att hus där fanns det inte en levande människa heller. Det var helt öde tänkte kanske ett hus som är tomt va men var ja, väldigt konstigt faktiskt det var soptunnor utanför där men jag såg ingen människa ingen så ingen handlande på hos handlan ingen kom in eller ut där i butiken heller Det var alltså öde. Och man kunde se också på bilderna att gruvan ligger alltså i närheten. Det är två gruvor och en enorm stor anläggning som är till för rening utav föroreningar från gruvdriften det är stora vattendammar och annat där en enorm anläggning ehm det är så att eh i verkligen till Steningedalen också där ju Märsta så finns någonting som heter och även soptippen Brista där eh rening utav fö när det rinner alltså eller När vattnet kommer i de här vattendammarna så stannar vattnet upp så att säga. Det liksom forsar inte vidare och då sjunker de här metallerna och andra föroreningar sjunker då långsamt ner till botten. Och det här måste då muddras ibland med speciella muddringskranar som jag såg en gång. Nedanför Brista soptipp där det är ett högt berg kan man säga som heter Brista fjäll i Märsta så finns det väl två stycken vattendämmar om jag minns rätt. Och där var det en speciell muddringskran en gång som lastade från botten segmenten på en lastbil. Och det var mycket speciell kran, det var mycket avlång med en skopa. Och det är en speciell muddringskran och de här de här vattendämmarna måste då jag vet inte om det är en gång per år eller så men de måste ju bland muddras på botten eftersom det innehåller då och sjunker ner till botten helt enkelt metaller och andra föroreningar när vattnet står stilla. Och det likger ju inte Märstaån som är bara en en en sörja helt enkelt. Tidigare så var det faktiskt så att Arlanda flygplats var en en en stor skurk till det där och man hade då efter man hade täckt det divarbetet upptäckt att det fanns kemikalier och annat som rann ner i den här Märstaån som kommer från Halmskö. Och lite grann har väl det förbättrats också. Tyvärr är det så också att tidigare räddningsverket som fanns i Rosesberg använde ju mängder med brandskum i de här brandövningarna under herrans många år. Längre tillbaka så var det civilförsvaret som hade övningar och sen var det räddningsverket som det hette då. Ja. Och det här brandskummet i de här brandsläckarna innehöll ju tidigare räddningsverket flera farliga ämnen som tyvärr har kommit ut i vattensystemet och förstört åks under skön. Eh i Upplands Väsby kommun så att där råder absolut fiskeförbud faktiskt. Det är höga halter av mycket farliga ämnen och ändå trots att man visste att det fanns föroreningar från Reddingsverket tidigare verksamhet i Rosersberg så fattade då länsstyrelsen i Stockholm beslutet att det skulle inte saneras helt enkelt. Att det heter Marviken och därifrån så rinner alltså farliga kemikalier och annat vidare vidare ut ner i i Oxsunda sjön. Och det som rinner ut i Melren blir ju mer utspätt då, men Oxsunda sjön är ju förstört va. Och eh, på gränsen mellan Siktuna kommun och Upplands Väsby kommun fanns Rosendalsgård var det där faktiskt befår får och hästar och gamla låsna och stora grisar hade de och där var det faktiskt en så här ungdomshem för ja ungdomar med problem kan man säga man eh, faktiskt med att jag såg aldrig de här ungdomarna under de här åren inte en enda gång men det är alltså ungdomsverksamhet som finns där och det är eh, de heter Ankarkrona släktingar till de som äger Runsa gård med slott och allting och det är helt privat också. Man får absolut inte komma in där på Runsa gård få inte fotografera eller någonting. Och det är en buss som vänder också från upplandsresestation där. Det finns skyltar också som varnar att man blir polisanmäld om man om man befinner sig eh, inom området utan tillstånd. Och där såg jag älgar också en gång, men i alla fall eh, Eh jag såg nämligen den här Hubert Anka Krona en gång. Och han äger en gård som ligger en bit ifrån och samlar på militära fordon faktiskt. Det här är militära bandvagnar och militära lastbilar och grejer och första gången jag kom faktiskt där hade jag väl cyklat på navis runt runtsa vägen och var på väg mot Siktunna kommun. Det måste varit första gången jag kom och då såg jag alltså då såna här stor rad där han läggning av militära lastbilar och fullt med militära fordon såg jag faktiskt och jag tänkte att jaha det är någon slags övning här kanske militärövning. Jag såg inga militärer och sånt va. Men liksom det första jag tänkte på när med tanke på alla de här militära det var stridsvagnar och jepe, var bandvagnar och lastbilar, och allt var militärt och sen han eh, som åker upp i luften sån här radaranläggningar rätt med stora skärmar. Jag tänkte vad fasen det här med militärröring var. Men jag såg i någon skrift någonstans att han sålde sån här han har köpt in dem och, och säljer dem vidare så att säga då. Hu Hubert anka krona. Och det var väl han som kom en gång också när jag för första gången skulle har tittat ett litet möte med den här gamla åsnan som fanns på gården där men tyvärr var det så att Hubert kom med så jäkla fart i sin dyrbara bil så han skrämde i den här åsnan faktiskt. Men den här ån som rinner från Oxsunda sjön eh vidare ut till Melaren nära Rosersbergs slott har jag hört att människor har fiskat då. Och eh, men man skulle kanske inte mår så väldigt bra idag faktiskt för det är nämligen fiskeförbud numera. Och med tanke på de höga halterna utav gifter. Och de har ju då stått där och fiskat och tagit hem den här fisken och käkat upp den helt enkelt och de gör väl nog inte om det faktiskt nu med tanke på det här fiskeförbudet som råder. Och det är då den verksamhet som civilförsvaret och tidigare och sen räddningstjänsten hade under många år det här de här brandsläckarna. Det är ett vilket år som det förbjöds då och ersattes av andra i det här bränsgummet då nu är det här. Jag kan inte se vilket år det ersattes men under många herrars år så var det farliga ämnen i de här brandsläckarna och ja, det kom ner i Marviken och gick vidare ner i Oxsunda sjön. Och det som rinner ut i Medelaren blir ju mer utspätt då. Så Oxsunda sjön borde ju verkligen saneras. Det åtminstone Marviken för det finns faktiskt höga halter som ligger där och det rinner så att säga hela tiden vidare ut. Det finns en verksamhet kvar faktiskt. Det var ju människor som tidigare hade tillhört räddningsverket där som bildade räddningsskolan i Rose Space AB och som utbildar och brand brandförsvar och sånt och har vissa övningar. Men det som till stor del ersatte äldre räddningsverkets verksamhet i Rosersberg det var ju faktiskt polismyndigheten som flyttade sin verksamhet från Tullinge gamla militärflygplats eftersom det byggs bostäder där i Tullinge och flyttade upp hundtjänsten och utbildningar och annat upp till Rosersberg och var en också en övningshall också. Och bara några få kilometer därifrån så har militär försvarsmakten sina tjänstehundar som utbildas då Och det är hundar skickas ut över hela världen för att hjälpa efter eh ja försvunna människor används då i Afghanistan och så vidare ni vet det här va. Så det räddningsverket det var ju den den verksamheten försvaret. Det finns ju också en gymnasieskola faktiskt också där då. För kris ja vad kallas det nu då krisantering? Med ungdomar som tillhör Arlander gymnasiet. Det är en filial då till Arlander gymnasiet i Märsta. Och bland så har de vissa övningar så här faktiskt. Men där kan man se hur verksamheterna. Vi har ju också Uppsala där man rev det gamla spårområdet och byggde stora hotell och annat då där Uppsala kommun måste sanera efter den tidigare verksamheten som Gamla stadens järnvägar hade bedrivit där i Uppsala bangården med med kreosot i de här tre slipersarna. Det var ju gifter i i marken där och det var väl över 50 miljoner kronor som det kostade Uppsala kommun att genomföra en sanering av bangårdsområdet och där vill kommunen Uppsala kommun vill ha ersättning utav dessa med då heter SEAB. Men SEAB reglerade så att det blev ju då en en en en en rädslig tvist va om detta. Och där förlorade SEAB eftersom de eller tidigare statens järnvägar på 50-talet hade bedrivit den här verksamheten och lagen säger att den som har varit den som har åstadkommit de här gifterna och skadorna i marken, det är den som ska ersätta med saneringskostnaden som Uppsala kommun. Så Uppsala kommun hade alltså rättslig tvist med SIAB om detta och man vann också. Och SIAB fick till slut efter en rättslig process där, ersätta då Uppsala kommun med den summa som Uppsala kommun fick lägga ut för att kunna sanera hela det här Barngårdsområdet och jag minns också när man åkte eller man bytte tåg ibland i Uppsala från Uppsala pendeltåg till Dalatågen och åkte upp till Säter under några år så kunde man se hur de vad där med stora kranar och började riva upp det här smalspåret som var där på Uppsala östra och spåren som som statens järnväg hade haft tidigare för godsvagnar där. Och sen kom sen senare smalspåret tillbaka igen har faktiskt ett ett spår som har gemensam plattform eller riktiga tågstationer i Uppsala faktiskt. Man har ju byggt dem en hel del. Jag minns att jag stod och väntade på Uppsalapendeln för kom man ner till Märsta en gång när det klivit av Dalatåget där och i väntan på den det var då den gamla stationen i Uppsala. Så såg jag en märklig fågel faktiskt som hoppade från plattformstaket ner till papperskorgen. Det var nämligen in, ingen kråka. Utan det var en, en stor fågel som heter Råka. Med R. Och den har jag faktiskt aldrig sett förut faktiskt. Men det finns sådana här fåglar som heter Råka. Men på 70-talet i alla fall så kom jag ihåg Uppsala station. Och på den tiden. Och även när jag gjorde militärtjänstgöringen i Uppsala. Så fanns en besvärlig övergång. Och när tågen skulle passera och sånt. Och det pingla och stolpan åkte ner då kom inga människor över så att säga det var de var de som kröp över men då fanns en stins också i Uppsala och han fick då ge manuell avgång eller körte istället med den här signalstav. Det är naturligtvis borta och även över den här övergången försvann också. Det finns två stycken övergångar också i Uppsala på järnvägen på norrutar som enligt beslut nu kommer att ersättas av för biltrafik och gående och cyklister så kommer det bli underjordiska tunnlar under järnvägen jag vet inte när det ska starta men de här järnvägsövergångarna kommer så småningom att ersättas av underjordiska gångtunnlar och jag har ju både sett och hört också och läst att Sundsvall har mycket besvär med de här järnvägsövergångarna, det innebär ju att folk inte kommer över vi väntar på att tågtrafiken ska passera över, det är ju inte bara en sån här övergång Eh uh, Trafikverket har då publicerat en lista här på ett tiotal järnvägar som under 2015 riskerar att uh, få stängd tågtrafik. Trafikverket har fått mindre eh uh, summer i budgeten än de hade begärt. Ja, vi vet ju vad pengarna tar vägen i dagens läge. Eh uh, man drar ner på olika saker för att finansiera vissa andra saker. Och det var alla Strömstad till exempel riskerar att stängas. Där behövs det upprustning och åtgärder på den järnvägen och de pengarna finns inte. Vi har en godsjärnväg som finns mellan Örberhus ner till Halstavik och ett pappersbruk där som också riskerar att stängas under 2015. Och det var tack vare att SJ förlängde sträckan från Harg med anslutning till Hargshamn så förlängde man järnvägen mellan Harg ner till Halstavik 1977. Och då kunde man stänga smalspåriga godslinjen mellan Uppsala Östra till Halstavik söderifrån. Och SL utrede ju om man ska återuppbygga järnvägen på sträckan Kårsta-Rimbo. Däremot så vill Norrtälje kommun inte ha järnvägen tillbaka på sträckan Rimbo-Nortälje- men man vill, man vill gärna ha återbyggd järnväg Kårsta-Rimbo. Men man vill inte ha tillbaka sin järnväg som man hade en gång. Fram till 69 på sträckan Rimbo-Nortelje. Nortelje kommun hade för flera år sedan. Väl nästan redan på 90-talet haft. Planering för en kustjärnväg. Ut med Roslags-kusten. Och ett tåg som skulle heta Roslags-expressen. Men redan. Banverket hade utrett detta och det var väl från Arningestation tror jag var så skulle det gå en järnväg upp mot Nortelje söderifrån. Snabb järnväg med några få stationer men det sa Banverket nej till. Nortelje kommun har inget intresse av en järnväg där man inte har några tidsvinster jämfört med den busstrafik som finns idag mellan Nortelje och Nortelje och Stockholm. Men jag hörde mig också att min gamla mormor som blev över 90 år sa till mig att som liten i början på 60-talet när vi hyrde en stuga där i Västernes viddö utav familjen Sjögren att vi hade åkt tåg upp till Norrtälje och sen vidare med bussar upp till Vädde via Älmsta. Men det kan jag inte komma ihåg faktiskt. Då eventuellt så hade vi ju också en här båt också. Det var ju båtar alltså för från Norrtälje, de försvann ju sen. Och det var även tåg också. Långa rälsbuss-tåg kopplade ihop flera rälsbussar då från Stockholm Östra. Och körde. Det var ju eldrift då till Norrtälje, men eldriften tog sport 67. Och 69 så var det nedlagt persontrafik. Men under några år i alla fall så gick det faktiskt tåg ända ner till Norrtälje hamn och där gick det båtar också. Måste ha bilder på. Jag gick in på samlingsportalen.se. Jag vet inte varför de här bussarna eller de här eh båtarna. Jag vet inte om det var Åland och Finland de gick till riktigt om det var Åland eller om det var både Åland och Finland de gick till och eventuellt så har jag åkt då som liten. Som jag tyckte mormor sa en gång men det kan jag inte komma ihåg va. Men då försvann de här båtarna och sen blev det ju då eh Kapellskär och Grisslehamn så går det båtar. Eh från Grislehamn och Kapellskär. Men varför Norrtälje förlorade sin sina båtar, det vet jag faktiskt inte riktigt. Och det finns ju också planer nu på att riva de här stora såna här stora silo som det kallas då. Så lantmannen har i Norrtälje hamn och bygga bostäder. Norrtälje kommun har väl cirka 55.000 invånare växer. Och växer och växer. Och under sommaren så blir det ju väldigt mycket sommargäster också. Inte bara i Norrtälje utan hela Roslagen. Så jag har ju svårt att förstå varför Norrtälje kommun. Å ena sidan är positiva till SLS utredning om att bygga upp järnvägen Kårsta-Rimbo. Jag har ju sett den här rostiga stoppbocken i, i, i Kårsta. Man la ju alltså ner... <hör> Alltså Korssta förlorade eller Rimbo förlorade tågtrafiken till Stockholm 1981 då. Och tidigare var ju Rimbo verkligen en järnvägsknute på anses ju en järnväg det gick ju tåg. Eh det var inte eldrift där men eltåg det gick tåg Stockholm Rimbo Halstervik. Eltåg Stockholm Rimbo Norrtälje. Och så gick det tåg mellan Stockholm, Rimbo, Faringe upp till Gimo. Då kunde man åka persontåg faktiskt. Så det har verkligen varit mycket. Så Rimbo hade ju då en järnväg mot Nortelje med eldrift fram till 67. Rimbo hade en järnväg upp till Halstadvik. Och Rimbo hade en förbindelse till Faringe Uppsala-Östra och Faringe-Gimo. Och ner till Stockholm. Och på slutet så var det bara linjen mellan Rimbå och Stockholm kvar och den nedlades 1981. Och på litruckarna ville då helt enkelt kapa järnvägen ända ner till Lendholmen. Faktiskt men eh, man kapade av linjen då vid Korssta. Och där har jag då travat omkring lite grann. Det kom in ett tåg också där faktiskt gjorde det. Det var tre stycken som gick av i Körsta. Det bor cirka 350 personer i Körsta. En skola finns då nedlagd affär och eh, på väg mot Lunda lifst där faktiskt så var jag inne ett tag i Norrtälje kommun i Malenby och Nartuna. Nartuna har nu mera en nedlagd skola. Uh, så att uh, Mallenby och Närthuna ligger i Norrtälje kommun men uh, att då kapa av den här linjen vid Kårsta faktiskt, jag vet inte riktigt hur man tänker men här, tågen vänder i Kårsta sedan 1981 men uh, den här utredningen då som SL gör SL är ex utav Stockholms läns landsting och uh, de hade ju ett möte här senast nu på Stockholms Snärradio här och uh, det går ju då minus omkring 4,5 miljard då utbyggnaden utav spårvagnslinjer och annat finns inte pengar till. Det fattas ju miljoner och miljarder kronor här i budgeten för att kunna fortsätta med de här spårvagnsutbyggnaderna och liknande och Salsjöbanan har ju också stort behov utav en upprustning med nya tåg eller eller så kopplas det ihop med med tvärbanorna och så vidare va. Men det fattas ju pengar. Salsjöbanan kör ju omkring här med tåg från 1976 som är ombyggda tunnelbanevagnar alltså. Men jag hoppas ju på en återuppbyggnad av järnvägen mellan Kosta och Rimbo. Men det är klart att om om men Northeli kommun kan ju inte ensamt ta slut om det här utan det måste ju vara ju flera kommuner som är inblandade i det hela. För att i och med att Northeli kommun redan För flera år sedan fick nej av banverket om att bygga en kustjärnväg. Så är det ju helt uteslutet. Det kommer inte bli någon järnväg från Arninge över kusten upp till Norrtälje söderifrån då får man acceptera att OM SL nu i den här utredningen beslutar att bygga tillbaka järnvägen på sträckan Korsda Rimbo så får man acceptera detta. Dessutom har SL beslutat att beställa nya tåg till Roslagsbanan som har högre hastigheten 80 km i timmen det skulle vara då 120 km i timmen. Man har höjefvist och en omfattande buss trafik i Stockholm också med dubbeldäckare verkligen toppmodernt och ibland är det bara några minuter mellan bussarna men det är inte bara tidsvinsten som Moderaterna som styr Norrtälje tjatar om utan det är också en miljövinst va. Det är betydligt billigare att åka eleldrivet tåg mellan Stockholm Östra, Rimbo och Norrtälje än de här bussarna. Så en del utav buss trafiken skulle kunna tas bort och ersättas med tåg. åtminstone det att tåg varje timme va Norrtälje kommun påstår ju också då att Connex kör ju nattåg till Övre Norrland och det är ganska många år sedan som Connex slutat att köra nattåg till Övre Norrland faktiskt och man får ju inte ens ett svar från Norrtälje kommun. Men jag har inte varit i Norrtälje kommun sen jag hade varit i Kosta och studerat en rostig stopp och och var på väg mot Lundalift där som var jag faktiskt inne ett tag i Norrtälje kommun. Och jag besökte då Väddö för sista gången 1976 faktiskt. Jag var ute i en liten båt också där på Väddökanal med en gubbe som hette Erik. Han hette Erik Karlsson med C och gifte sig med Julia Sögren i familjen Sögren som då hyrde den här stugan som vi hyrde då redan från början av 60-talet och där var faktiskt min mamma med också. Eh med små nyfödda barn innan hon 1964 försvann från Sverige ner till Sydney i Australien. Eh uh, ja. Trafikverket har alltså fått mindre pengar än de har begärt och det är 10tal järnvägslinjer som hotas av stängning under 2015. Man måste ju alltså underhålla en järnväg. Och de gör ju då, de har ju met metvagnar. Det har kommit ett nytt tåg också som gör mätningar här i en gulfärgad dykbart som innehåller dybar utrustning då så att säga som registrerar olika saker vart efter tåget åker och där kan man konstatera. Att det står nere finns då personalen bord. Tidigare var det en sån här speciell mätvagn som banverket hade då men det här är ett, ett helt nyare tågset som åker om Kungometrer järnvägar i Sverige och ibland så blir det tågstopp på grund utav detta då ska göra vissa åtgärder och det fattas ju pengar helt enkelt för den svenska järnvägen. Som då och Trafikverket då har ju fått mindre pengar. Det är stora summor det handlar om. Det här är ju 10 tal linjer. Några linjer är för godstrafiken och några linjer som till exempel Uddevalla-Strömstad är ju är ju då för persontrafik va. Så att där ser ni när man säger att Sverige är ett utav världens rikaste länder men om Sverige nu var ett av världens rikaste länder, då skulle det inte vara så här att det fattas pengar för att underhålla och rusta upp den svenska järnvägen. Det skulle inte vara så att Trafikverket gör en lista på ett tiotal järnväglinjer som riskerar att under 2015 stängas för trafik. Det fattas pengar. Någonting stämmer inte och det stämmer inte. Nån måste ljuga också. När man hela tiden hur talar som att man stänger skolor. Företag avvecklar, flyttar tillverkningen till Polen och så vidare och vägarna är stora potthål i och järnvägen behöver pengar och vägarna förfaller och skolor förfaller. T -t Trasiga gamla skolböcker som skol som skolbarnen får ärva utav tidigare elever. Någonting stämmer inte va, det är någon som ljuger. Och den här den här propagandan och den här hjärntvätten och de här lögnerna serveras vi då hela tiden. Eh jag ska återkomma också sen till de lögnerna och den hjärntvätt och den propaganda som Sveriges Radio håller på och sprider också. Jag måste ju tänka kritiskt och tänka själv helt enkelt. Jag återkommer. stay från 6 till 4 stereo 34 minuter långt. Och sen har vi en Frank Sinatra-platta med julsånger och Elvis Presley och mer är på gång. Michael Bubble började tidigare sjunga på spanska där så de pillar vi bort taktiskt. Och jag hör att Jill Lindberg på så konstnär audio tuggar om Rodenord nu igen. Det är mer än 50 år sedan det försvann. Eh... Uh, vi ska se här... Vi har den 20 december 2014. Och vi har inte med oss någon Karlstad-bloggare här. Han var väldigt betyd. Han stackars näsa rann och han nös förskräckligt också. Eh... Uh, Han var dåligt, kan man säga. Eh, uh, ja. Eh uh, vi ska se här då jag. Telefonen till studion är 0225 60143. 025 alltså 0225 60143. Ordena stolpar. Ehm uh, Sveriges radio är mästare på ja, som man säger, järntvättpropaganda undanhålla vissa uppgifter rättegångarna där i Göteborg gängbråken Bergskön de använder de här orden då och det handlar om ungdomar ungdomsgäng unga män får man höra att det handlar om det handlar om unga män, ungdomar och ungdomsgäng och kriminella ungdomsgäng. Flera är bröder som sedan har blivit rivaler i olika gäng och de döda varann också va. Och området heter Bergsjön. De har fått sina långvariga domar här som ska överklagas då. Fast säger jag att jag använder de här orden då, unga män, ungdomsgäng och gäng och gängbråk gäng rivalitet i de här förorterna. Vi får veta att förorten helt i Bjärkskönt till exempel har My mycket hög andel invandrare bordar. Men eh, Sveriges radio eller eh, eller kanske Sveriges radio det här pattrasket de röda rottorna som spider lögner. Och som hatar den svenska nationalismen. Och som hatar den svenska historien. Och som älskar massinvandring. Och alltid ständigt och jämtar med massa invandrare i programmen. Och programledare som talar en usel svenska också. Med stark brytning. Det här hjärntvätten och det här svenskhatet. Ni ska inte betala ett öre för den här pissdüngen som Sveriges Röde just sprider. Ehm... Och uh, den här skvalmusiken som P4 har, den kan man behålla. Ehm... Uh, Sveriges Radio, eller Sveriges Rödio. De använder aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig använder de inte orden. Uh, kriminella invandragäng. Eller att det handlar om invandrare. De vågar sig inte ut härligt i den här förorten kanske att intervjua människor. För då får man ju höra människor som knappt kan tala svenska där. Med stark brytning. Man säger inte att det handlar om invandrare. Utan man kör med det här... Uh, unga män in eller ungdomsgäng gäng gängbråk och likadan som eh, de här eh, pisstidningen också jag hade köpt en tidning hela mitt liv. Jag jobbar ju på järnvägen förrätt så att jag fick ju gratis. Men om det handlar om Bergskön och gäng och gängbråk och bilbränder och mord och droger och våldtäkter och mord och Alls fanstyg. Och det är en mycket hög andel invandrare som bor i Bergsjön och de andra förorterna där va. Då handlar det ju inte om svenskar. Och det handlar inte om svenska unga män. Det handlar inte om svenska gäng och svenska ungdomsgäng. Utan det handlar enbart till 100% om människor som inte är etniska svenskar. Ja de är ju nog svenska medborgare. Men säger sådär de använder aldrig orden eh, invandrargäng och invandrare och tredje generationens invandrare och såna här saker utan de säger bara unga män och och gäng och ungdomsgäng. Men vi vet ju vad det handlar om och vi vet ju vilka områden det handlar om som till exempel Bergsjön. Det var ju en blond svensk kvinna där som var ganska full. Så hon åkte med en spårvagn och hennes väninna klävs av och sen blev hon förföljd utav en svart man och han ja, våldtagen blev hon och stenade döds och sen benen sprätade rakt upp i luften och en stor ja klästen fick hon krossad över huvudet där så det är ju någonting fruktansvärt och den här svarta mannen fick ju sen livstidsfängelse jag kommer inte ihåg vad hon hette riktigt nu det finns ju fruktansvärda bilder utlagda på internet på på den här tjejen va och hon var ju visstligen berusad men vilken fruktansvärd död hon fick vålltagen och sen stenad till döds va krossad under stora stenar naken blodig hon kämpade säkert emot va men döden måste komma som en befrielse för henne faktiskt där och Senaste såg jag nu i American dissident voices berättade de om svarta som bränns upp vita helt enkelt och eh, de hällde bensin på dem och bränner upp dem så att de bränns till döds så och... är fruktansvärt helt enkelt vinner på nationallevanguard.org där Kevin Strom. Det är ju fruktansvärt vad som pågår i USA faktiskt där. Det måste vara ett fruktansvärt hat. Och det ska jag överklaga också de här de här rättegångarna i Göteborg. Men som till exempel ni kan ju beställa dommar och sånt. Man får betala en viss summa efter om det är mer än 10 sidor va? från de här rättegångarna så kan ni ju se Hur pass svenska de här gängstarna är från de här förorterna vad de nu heter va. Ni kan se deras personnummer och vad de heter helt enkelt då. Det finns inte en enda utav dem som har ett svenskt namn. Om de inte medgivits har bytt namn för det finns de som byter namn precis som ofta judar brukar byta namn. Anita Gradin, hon hette väl egentligen Anita Gradinski men hon bytte namn helt enkelt. Och vi har ju också Björn Söder som har uttalat sig också här. Och han får nu en massa skäll här. Samer och judar skäller på honom. Framförallt är det väldigt märkligt också att judar i Sverige skäller på Björn Söder. För han älskar ju Israel. Han poserar mycket stolt också på en bild tillsammans med Israels flagga faktiskt. Det är mer än 400 småbarn som har dödats av Israel- i det senaste folkmordet mot Gaza skolor har attackerats också. Och eh nog mer rasistiskt än sionismen får man väl leta efter faktiskt det, det här med Guds utvalda folk och ni kan ju läsa själva vad som står i Gamla testamentet. Det är någonting annat i en Nya testamentet. Och prästerna vi har idag i Sverige de läser väl knappast ur Gamla testamentet där det står till exempel att den uppstods i son han ska man ta ut i staden och stenade död så och, och män som ligger hos en man som någon ligger hos en kvinna de ska man också stenade död säger vi så i Gamla testamenten så står det till exempel att homosexuella ska dödas genom stenning. Guden i Gamla testamentet uppmanar också till att utrota sju olika folkgrupper som står upprädade där. represent också en del ruska citat också från koranen också faktiskt där och det är ingen som eh, säger någonting om att eh, att islam är en kvinnoförtryckande religion när man inte ens där kvinnorna inte ens får visa sitt hår. Att man förbjuder kvinnorna att visa sitt hår faktiskt och att det finns de som har ja, ännu värre att de täcker allting. Man ser inte ens ögonen eller någonting på dem. De är som eh, vandrande cirkustält. Det här är alltså frågan om stenåldersreligioner som inte har några berättiganden. Det är en annan mycket kanser sak i faktiskt också, varför muslimer, och menar du de som säger att de hatar västvärlden, men ändå så kommer de till västvärlden i mycket stort antal? Är det de här bidragen som lockar kanske, kan det vara det? De hatar västvärlden och ändå så kommer muslimerna till till England till exempel då till Tyskland och så vidare och till Sverige kommer de till Norge men de hatar ju västvärlden och varför lämnar de sina muslimska länder? Är det inte bra där nere? Det måste ju vara någonting som är fel. Faktiskt. Någonting är fel och det är mycket gledande också att efter den hemska skolmassakern också där en militärskola i Pakistan att den pakistanska militären har dödat ett antal talibaner och fortsätter att döda ett antal mer talibaner och att de här galningarna med vita gymnastikskor på sig förr eller svartklädda IS-gubbar dödas på löpande band. Det är mycket gledjande faktiskt, verkligen. Eh varje sån här död terrorist är en, är en framgång verkligen. Ja unga män och gäng och ungdomsgäng brukar man säga faktiskt eh på Sveriges radio. Och Sveriges radio har ju verkligen tagit ställning också. Eh, Sveriges radio ja, i allmänhetens tjänst och det ingår också i den här allmänhetens tjänst att sprida hjärntvätt och propaganda. Man kan inte påstå Sverige sådiohylla kollen 12 till exempel utan tvärtom man spottar i på honom man spottar i på den svenska historien. Och ni ska inte betala ett öre för den dynga som Sveriges radio sprider. I fruktansvärd dynga. Eh Svenstoppen kunde jag höra i 2 sekunder sen stängdes då av. Och det var också där för som Kent Finell hoppade av också där man till var det tillåta engelska låtar på Svenstoppen bara som Ring P till exempel man har ett telefonsluss man släpper inte ut lyssnarna rakt ut i etten utan man har alltså en förhandscensur. Man lyssnar liksom först vad är det för åsikter som de som ringer in vill framföra här i Ring P att man kollar upp liksom först så att säga och de som blir godkända utan av någon producent de ringer man tillbaka till och sen släpper man ut dem i etten. Men det är ju ingen demokrati och det är inte alls någon yttrandefrihet. Det är bara hyckleri, hyckleri och lögner. För det är ju en förhandscensur. Man har ju alltså telfonsluss då. Så man hamnar hos där man ska luska reda på att det inte är någon den här nu vid, det är rasist, fascist, nazist, högerextremist blir blir blir som försöker komma ut i radion och sprida massa hat här på i våra fina radiosändningar va. Varför har man telefonsluss? Varför släpper man inte ut? Man vågar inte. Man vågar inte låta folket och åsikterna få komma fritt, rakt ut i eten. För det i så fall som närråden hade i Stockholm som var mycket populärt, men som sedan mer eller mindre försvann, det var verkligen populärt. Ibland var det ju sådana här religiösa program, man pratade om Hare Krishna-rörelsen till exempel. Men man hade ingen sån annan telefonsluss så att säga. Man kollade upp vad folk hade för åsikter först innan man la ut dem i sändning. Och andra radiobolag ute i världen har inte heller det här systemet heller med någon telefonsluss. Där släpper man verkligen ut människor rakt ut i eten. Och Sveriges radios syn på yttrandefriheten faktiskt den är mycket märklig. Man anser alltså att Ring P1 är den totala yttrandefriheten som man skriver här på Ring P1s hemsida. Men det är inte så. Utan det är ju tvärtom. Det är ju en förhandscensur att ta en telefonslut där man först ska granska vad människor har för åsikter. Man vågar alltså inte släppa ut människor rakt ut i eter. Man törs inte det. Och man gör det inte heller. Och telefonnumret till studion är 022560143. När då blev som sagt var väldigt populär dels för de här popstationerna, men de försvann ju sen ganska omgående det var just i början där. Och sen blev det mycket kyrkor, väldigt mycket kyrkor, fruktansvärt mycket kyrkor. Och en väldigt massa främmande språk som inte en människa begriper. Som härvade på och bönutrop och mycket annat dynga och elände va. Så att vi har ju då Uh, inga sändningar kvar På Stockholms närradio Och det var ju då 26 år var det Och vi krympte här också ner till En liten halvtimme Som var mellan 18 till 18 och 30 och Våran gamle skruppliga tekniker också Joel Lindberg Tog över den första uh, timmen där Mellan 17 till 18 Oj, nu blev det rundgång här I middag lurar Jag kan ju sänka ner lite grann där pep till. Ja, eh som sagt var jag behöver inte köra de här tekniska problemen, men vi kör alla datorer på port nummer 2 och sen spelar det rock and roll ifall det blir avbrott på port nummer 1. Jag tycker inte koppla tillbaka så här utan nu kör vi bara på port 2 och det fungerar. Det är ju ett långvarigt problem det här med IP-adresser också som SITIUS i Stockholm har haft. Även port 2 var ju trasigt ett tag. Men nu verkar det vara... Det blev alltså ett avbrott igår på fredagen här. Därför är det bara kopplat via port nummer 2. Och C-datorn ensam har en telefonbox för IP-telefonen här. Då. Så att... Vi uh, ska se om vi kan lägga upp... Uh, via Screamer Radio, här är det låtet på Geo Lindbergs program, men det är ju snart slut nu. Jag kan säga också att jag var inte i Geo Lindbergs studio efter augusti 2006 då. Och det berodde på att det fanns inga kassettband att hämta, för att jag använde ju kassettband till studion och då måste man ju då referensbanden måste då hämtas tillbaka. Det blev ju nästan en ryggsäck full med massa kassetter som verkligen var det var verkligen tungt alltså Så här låter det nu Snart... Kom ihåg att jag använde Vanlig bortbordstelefon Ja första. Och nu måste vi stänga Telefonväxlariet När vi pratar med den här Pylgas går det bra att ringa 812100 efter programmet Men Nu ska vi starta en kort låt Klockan 6 Sändning så att rent tekniskt berodde det berodde på att det fanns inga kassettband att hämta tillbaka efter ett års produktion i den här ryggsäcken som blev tung, referensbanden, alltså kassettband. För att jag övergick till cd-skivor måste det ha varit va, plötsligt att Jo Lindberg fick ta hand om mer och mer av programmen också och så fick han hjälp med cd-skivor som jag skickade till studion va. Så de sista åren när det är Märsta så åkte jag alldeles ner till hans studio också. Det var en ganska lång resa det där. Och sen jobbade jag inte kvar på järnvägen så att jag kunde inte åka gratis tåg heller. Jag kunde inte gå omkring över spåren heller med såna här varningsvästar heller va. Och det tog alltså nästan 3 timmar från Märsta. För jag gick ju ner till stationen också, Uppsala pendeln till Stockholm central och sen gick man över spåren med varningsvästerna och sen var det pendeln till Älvsjö där fick man stå och vänta på den här bussen 163. Och eh vildvuxen trädgård hade han. Man fick då på sommaren verkligen pressa sig fram genom de höga växterna. Och sen när han är på verandan var dets rutten, tre virket där var helt ruttnat då. Ja, innan han öppnade dörren så var det mörkt där inne. Det var ju neddragna persienner och det var en miljon med gamla radioapparater och han sparade sparade på reklamblad också va. Det mesta var en enda röra och dammigt och smutsigt överallt. Damm och smuts överallt. Och och inte var det många som ringde in heller på de här telefonprogrammen. Det kan man inte påstå. Det var ett fåtal alltså. Jag hade ju funderingar på att ta mig till studion de sista åren där men jag gjorde inte det för att han har ju så fruktansvärt äckligt va och toaletten går inte att använda heller det är ju bara kolsvart smuts allting där det är ju mer än äckligt jag har aldrig sett nåt liknande hela mitt liv måste jag säga och han han städar ju aldrig han han eh, tar inte bort damm och såna här saker det är det är bara rent smuts alltid bara smutsigt och nu tror jag att vi ska spela in från 88 igen här det är inte så typ det varför varma radio öppnar det här. Ja, det här är en platta med Doris Day som sjunger julsånger i alla fall från 1964 faktiskt. Med varma radio så kan man ju då förinställa och schemalägga inspelningar och sånt faktiskt. Då ibland så fungerar det inte riktigt när man ska ha eh som en enda MP3 utan då delas det upp i flera delar och det vet jag inte riktigt varför de håller på så. Och så har jag kopplat om då telefonadaptern till line in här på extern ljudkort på samma ingång som mikrofonen faktiskt. Och jag öppnar inte upp någon Skype heller idag här. För det är knappt nos spruttar. Men vad kul i alla fall att Kent Andersson medverkade på Sveriges Radios Ring P1 den 17e som första inringare. Och om man går in på Sveriges Radios hemsida P1 Ring P1 där så ska man gå till den 17e december så var han den första som ringde in där. Sverige har ju vissa program som har väl jag tror jag en 2 miljoner lyssnare va. Vi har ju då P4 som har nästan 41 eller 40,7 lyssnare. Det jag såg på den här undersökningen för företag så var ju att rock classics som inte har någon egen hemsida längre endast ligger på cirka ungefär någonstans på 3 lyssnare i Sverige och det är inte mycket. Konkurrensen är naturligtvis svår mot andra stationer över internet, men framförallt är det så att rockklassiker är otroligt duktiga på att köta om samma samma gamla rocklåtar som man liksom har hört så pass många gånger förut. Man kan de här ja, vi kan de här rocklåtarna med Van Halen och så vidare. Vi har hört dem. Man har väl en databas med ett antal låtar som man liksom som går runt så att säga i någon slags slinga och kommer tillbaka igen. Det blir liksom väldigt chatigt. Plötsen här chatiga reklamen också. Här uppe får jag in eh Rock Classics i Gävleborg med alltså lokal reklam för Gävleborg faktiskt. Och när de sa Cetra här här om dagen faktiskt så tänkte jag på Cetra utanför Skärholmen, men det var liksom Cetra uppe i Gävle. Men som sagt får Rock Classics är väldigt duktiga på att chatta om samma låtar och vi har liksom vi har hört de där låtarna nu så pass många gånger genom så pass många år så att vi kan dem utan och innan. Och därför blir det liksom inte nog kul att lyssna eftersom man tuggar om samma låtar år ut och år in och år ut och år in. Det är så litegrant på Doris Day en platta LP från 64 med julsånger. I love What I'd value most Would be your call To tell me when You'll be home in my eyes again. Ja, vi skippar väl Skype idag. Vi får väl se bli nästa lördag. Karlsta bloggar, han var ju dålig här, sjuk. Ja, han är så förkyld och så. H hostade. Eh, uh, faktiskt gjorde han. Vi har den 20 december här. Det är faktiskt snart jul här och sen blir det nytt år och sånt. Jag fick ett nytt visakort här nu som gäller till november 2016 faktiskt. Ficka av Nordea. Jo, jag tänkte på en sak också. Vi hade ju någonting i Sverige här under väldigt många år. Vi hade ju postkontor. Och under en övergångsperiod så fanns det någonting som hette Svensk Kassaservice. De hade öppet i setor i tre timmar, minns jag. Och de fanns också ner i en märsdag. Men eh, längre tillbaka så var det så att jag hade ju postboxar i Stockholm och jobbade på SJ med tågen och sånt. Och en gång per månad så tog jag mig faktiskt ner till min postbox på Frejgatan och tömde den. Och sen hämtade jag ut min lön på postkontoret på Döbensgatan. Det var samma postkontor som Svartenbrant eh, rånade en gång. Och hämtade även paket och sånt som jag hade beställt där. Man fick plocka själv i hyllorna och sen fick man stå i en lång kö där. För att få ut sin lön. Det var innan man hade såna här... Visakort och datorer och sådana här saker. Men postkontor var ju någonting som fanns i Sverige i väldigt många år. Och järnvägsstationen här i Långsötan fanns också ett postkontor en gång i tiden. Det finns en väldigt gammal bild från början av 1900-talet faktiskt. Det är kul att se de här gamla bilderna för det fanns liksom inga datorer och sådant. Sen kom ju skrivmaskiner och sådant. Ni vet när det är så här pling. Hahaha. Men datorer fanns i alla fall och på Statens Järnvägar fanns det datorer också. När jag började där i slutet på 70-talet så fanns det datorer med stora monitorer. Eftersom AC hade ett eget datasystem för att lägga in vagnar och sånt på godståg och posttåg. Då fick man ju lägga in alla vagnarna i datasystem. Så man fick ju sitta framför en dataskärm och tangentbord och sånt. Det var ett internt system som AC hade. Vi fick skriva upp de här postvagnarna alltså numret på varje vagn och sen lägga in och sen få fram en förareuppgift också till lokföraren på de här olika posttågen så att datorer fanns ju då men det var internet som inte fanns. Man kan se bilder också på SS personalerna fick såna här maskiner som som som tog ut den såna här biljetten vet efter en osäker liten monitorn tittade på där. Det redan på 60-talet tror jag kom det. Men det var just internet som som tog tid att att få fram till allmänheten va. Det fanns ju såna här databaser och sånt, BBS så vad det kallas innan det. Aftonbladet kom väl igång 94 faktiskt så jag tror jag kom igång efter att min pappa hade gått bort så fick jag ärva där då. 106000 kr och då var det 1996 tror jag jag köpte min första dator. Om jag minns rätt och det var ju bara texter och sånt i början där. Man kunde inte få fram bilder. Det blev bara ett rött kryss. Och ljudfiler gick ju inte alls heller för jag fattade inte hur man gjorde så att de de spelade aldrig upp. Programmet jag hade för HTML kunde få fram en liten fin spelare med en play knapp där, men det hördes ju ingenting när jag skickade upp sidan. För jag har fattat inte hur man gjorde. Så det var ju bara texter i början va. Det tog ju ganska lång tid också innan bilderna började fungera och synas. Så det tog det ännu längre tid innan man kunde få fram inbäddade spelare och såna här grejer. Och det var ganska långsam uppkoppling också med ett mycket litet modem där. Jag trodde man hade... Telefonnummer till flashback där man kunde ringa till. Och där var det ofta upptaget va. Och sen blev det ju... Något system när man betalade en summa varje månad... O fixade för mycket som helst men sen blev det då Telias ADSL med 24 megabit per sekund och det tyckte jag var häftigt faktiskt det gick rätt så bra. Inom det blev bredbandsbolaget så småningom. Allt dela har ju nu med också hastigheter ända upp till 1000 megabit per sekund här men då blir det ju också ganska dyrt också. Men det är klart man klarade sig i väldigt många år utan Datorer och internetuppkoppling. Men man är helt beroende av detta faktiskt. Jag kan klara mig väldigt bra utan en helt vanlig radioapparat. För det ger ju ingenting. Man får ju inte in så många stationer också utan att det håller på att brusar och så. Och man kan klara sig väldigt bra utan en tv-apparat och så vidare. Men datorer och internetuppkoppling det är någonting man måste ha helt enkelt. Och jag brukar fundera också på de som bor i egna hus och sånt vad de kan ha för typet av uppkoppling där man ser ju telefonledningarna går i där och det är väl ADSL och mobilt bredband det kan ju knappast vara upp till 100 i alla fall i vanliga hus. Men Telia har ju trimmat upp sina stationer och sånt så att det är väl i alla fall högre än 24 megabits per sekund men det är ju inte många som bor i egna hus som har möjlighet att få 100 megabits per sekund. Tyvärr har ju hela våra stadsnät haft och har fortfarande också problem med det här med IP-adresserna men som sagt var vi har nu kopplat om till port nummer 2. Där vi inte har något avbrott eftersom det blev avbrott på i fredags här. Det hade fungerat ett tag men tyvärr jag vill inte tjafsa med port 1 då. Så att det spelar inte så mycket roll just nu det viktigaste är att port 2 inte faller bort och blir avbrott på utan vi har en stabil uppkoppling nu på samtliga datorer via port nummer två vi får se nästa lördag om bloggaren från Karlstad kan medverka nu var det inställt på grund av sjukdom när det gäller långsidan här så har jag inte någon uppgift på hur många invånare som fanns här som mest men det måste ju vara en nedgång det är stor del på grund utav stålindustrins kriser med kanske 1500 till 2000 personer. Vi har ju haft sportaffärer och möbelbutik har jag sett också på bilder. Och det var en större rivning också som jag inte kan placera var den var någonstans faktiskt. Vad är ett område som rev som heter Nya Johnsbo som jag inte kan placera var var den var någonstans riktigt eh uh, man har rivits väldigt mycket eh uh, fler familjeshus alltså lägenheter i flera våningar och vanliga hus i stora hus ett två våningar rivits och skolor har lagts ner. Ångår in på langsytan.punkt nu brukshistoriska.punkt nu eller brukshistoriska.se Och långsittanpunkt nu. Det finns väldigt mycket bilder och en del bilder är mycket gamla. Eh det finns några bilder som är från 1800-talet faktiskt och i början på seklet också. Inte minst från eh, tågtrafiken här. Faktiskt då jag hittar också en gammal text också som hintsyttans historia och då talar vi om långt långt långt jag gick förbi där här om dagen en liten bild på promleden och kunde se resten utav en liten stuga. Eh med betoningar på liten stuga med en stengrund och en ingång där. Så det är kul att se de här gamla bilderna och framförallt är det mycket mycket bilder från skolorna också. Eh Svi Svinö hade en skola också till exempel. Det finns en byggnad där som eventuellt var det gamla skolhuset och Stjärnsund skola som fanns ända sedan 1800-talet lades ju också ner för några år sedan. Och det tycker jag också är väldigt tråkigt att de barnen måste då åka bussar ner till Smedby skola. Varför fick inte skolan i Stjärnsund vara kvar kan man ju ställa sig frågan. Stjärnsund är ju också en mycket intressant historia också faktiskt. Nedgången började ju redan på 40-talet när man lade ner skolan eh valsverket tror jag ni hette och flyttade det till Stjärnsund och sen successivt så blev det mindre och mindre. Det heter ju fortfarande stationsalen stationshuset stationshuset ligger fortfarande kvar där lite snyggt. Lastkajen kan man se några reler ligger också där vid den gamla plattformen och så om man kunde följa lite grann utav järnvägen hur den gick på sommaren det gick precis utanför smedjan. Där han från Stockholm håller till. Det är två stora bygden som är ihopbyggda. Där har man musikevenemang och annat. Och även under hjulen här. Järnvägen gick alltså precis utanför där. Smedjan. Och gick sedan i en högerkurva. Följde väl då klostervägen en bit. Innan den sedan måste ha svängt över, över klostervägen med en järnvägsövergång. Som var elektrisk. Den enda elektriska övergången på hela järnvägen faktiskt. Övriga fick då vevas manuellt av personal. Det finns bild från rörsyttan också med en liten kur. Där man fick man veva alltså manuellt helt enkelt. Och på Svenska Järnvägsklubbens hemsida då Postvagnen och även Järnvägshistoriskt forum och på samlingsportalen.se Där kan ni få fram enorma bilder. Det är hundratusentals med bilder på tåg- och järnvägsstationer och annat som Sveriges järnvägsmuseum driver. Och det första RC-loket nu, 10.07, kommer att renoveras och så småningom placeras på järnvägsmuseet i Gävle. Man har även köpt in av Green Cargo RC1-loket 10.24 som ska användas som reservlok. Och när jag jobbade på Stockholmscentral så fick vi då två stycken Öreselok eh, 9097. Det var 1027 och 1039 som sen försvann och sen fick vi ha kvar de här gamla ombyggda Ubeloken som var raderstyrda. Och när jag jobbade i Hagalund 2005 så kunde man se det här 1039 då som användes som väx växlingslok i Hagalunds eh, depån, i Europas största tågdepå det där i Solna. Men man använde ingen radiostyrning utan man har det är särskilt personal som växlar in och depåområdet helt enkelt. Lokföraren hämtar och lämnar alltså färdiga tåg kan man säga. Även sys lokförare har vissa tjänster som depåförare också. Man ställer av och vad kallas det för någonting när man drar igång tågen? Klar gör heter det ju en serie specialpersonal som sköter växlingar inom inom området där va och de här verkstäderna har speciella lok och sånt som hämtar trasiga vagnar och sånt och kör in och ut i verkstäderna där. Och en enorm idrottsanläggning har också byggs som till och med fick en liten gran del utav depåområdet också faktiskt där. Och en gång det är en gångbro också faktiskt över spåren där. Ja, det finns en webbkamera faktiskt, men den tar ju bara bilder efter flera minuter. Den strömar ju inte live. Va? Då hade man kunnat sett tågen passera utanför där vi stårna station. Är så loket ersatt ju då det här lite provloket kan man säga som heter RB. Och blir verkligen om man bortser från lite störningar på signalsystemet som var i början där så var det ju verkligen arceloken en, en lyckad hit så att säga. De har ju genomgått nu mängder med revisioner både på SIA AB och Green Cargo. Och eh de ser inte likadant ut så att säga som det gjorde i de här förarhyttorna. Fast det gör det väl säkert på 1007 loket där. Original panelerna Bland annat var det ett stort handtag där för tågbromsen som hette väl D3 eller någonting. Ganska tungt där så man bara kunde ta en bit i taget och säga när man skulle bromsa. Man kunde inte dra det här tunga handtaget hela vägen och med full broms utan det var stegvis att säga. Och det är ersatt av en helt annan pedal. Och man kunde väl tuta också med foten där för mig på arseloken. Och man fick trycka ner en pedal också som var säkerhetsgreppet där va. Man hade också lok med, med ratt på också. Det var väl R-loken hade ratt, minns jag också. Jag kommer inte ihåg om D-loken hade ratt. Men när jag började på Statens järnvägar där i slutet på 70-talet så kunde man ju fortfarande se de här D-loken och D-loken och F-loken också. Vi hade ju nattåg till Oslo där man fick ner ett stort F-lok så man skulle åka till och hämta en sån här reskogsvagn som skulle gå med nattåget till Oslo va. Och sen fick man också har ja, du ute sändning? Hallå. Ja, det är ja. du ute sändningen? Ja. Eh, ringde du ring P att då den 17:e alltså? Ja. Får och kan inte så... lyssna på det, ja. Jag har inte hört det än faktiskt, men vad vad Vill Du bara gå in på hemsidan och lära lyssna på det. Tog du upp det här med svenskheten där? Jo, ja, varför inte lyssna på det? Du skickar ju ett mejl, jag skulle ringa till dig. Jag visste inte vilket datum det var. Ni har meddelat mail till damen. Ja men jag, jag har inte hört meddelat. Det var så det 17e som Ja så jag tänkte du skulle så du vet vad du skulle prata om i såna fall. Vad sa program vad sa programledaren då blev jag skäldom på dig. Nej, du får väl lyssna själv. Jag menar det var därför ja. jag ringde nu när du sitter och säger att jag menar om ingen människa ringer dit, det är ju ingen du bara jag som ringer och säger såna här saker. Vi vi ska då komma fram. Jag har varit framme många gånger i, i Ring P1. Men, men det finns ju en annan jäveler. De ringde någon några människor sen och du tyckte att det var bra det alltså. Och då föreställer jag att det frågan varför ringer inte ni då när vi turas inte? Ja, uh, men hur är, men är det? Svenskar är ju så jävla fega. Man måste ju våga stå för en åsikt. Och du får ju vara med bara du gör det. Ja, uh, hur många är det som har lyssnat på Ring Petra? För P4 har ju alltså över 40 lyssnare i Sverige, alltså 40 Lyssna på P4, det måste vara en 2 miljoner människor va? Ja, nej jag tror att P1 ligger med någonstans en 3-4, kanske en, en halv miljoner och liknande har de väl. Men det är mycket ju. Ja men alltså det är ju ganska många människor och jag säger så här att det är det som förvånar mig att varför ringer inte Sverigedemokrater och nationaldemokrater och svenskarnas partister och liknande? Ja. Det går ju att komma med men det går inte bara att sitta och gnälla va? Jag menar hur många är det som lyssnar på på din sändning nu? Det är ju ingen så ringer in direkt alltså. Det men... kallas det finns det lyssnare som några lyssnar ja, kan... väl när du pratar. Ja, jag, jag kan. Men... Se, jag kan se statistiken här men tyvärr vi har ju lyssnare då som som bor i Afrika och arabländer jo, men jag menar, fattar det är ju, ju inte svenska. Svensk... Men om man sänder ett nationellt program så har man väl ingen glädje av att <laughs> att äh, sitter en massa kongoleser lyssnar på amerikansk <laughs> rockmusik. Men då jag ska säga en sak att Sveriges radio har ju ett fel i programmet och det är att de har att de har den där sluss och först va? Jo ja, men å andra sidan om de inte har en sluss då blir det ju en massa dåniper som är asbär i alllder det ringer in en massa folk som ska prutta i raden och säga god dag yxskaft och sånt ah. och då tar det ju bort en massa sändningstid också. Har du hört tal om på Rikse FM han har väl en timme va? Ja, han var väl två timmar, det var Rick SFFN. Jag sa det till Lennart eh, som ja. brukar ringa in till Allardon eller ringa in där. Ja. Han eh, hade ju letat efter det där Rick SFFN. Ja. Jag vet inte om han sände, han sände ju för ett tag sen i alla fall. Men det var det var en timme jag kunde säga så där. Inte två. Ja. Han körde en timme på vardagarna förut medan, mellan vad var det 12 till 13 kanske någonting. 12 till 13, ja. Jaha. Han till, jag brukar ju aldrig lyssna på det men det är ju inte alls samma saker som det var förut på riksdagen. Nu är den annorlunda. Mer... För de flesta människor vill ju inte prata någonting. Nej, jag ställde frågan till det där tjejen som hade jobbat mycket för nationaldemokraterna och och såna saker. Varför inte de ringer in men de törs inte. Vadå törs inte? Men varför ringer inte du in då? Ja, jag är annat för mig också, vet du. Och den här slussen de har tycker jag inte ha om. Ja, men jag menar om man inte man måste ju våga ställa upp liksom och ha någonting att säga när man Välkommen fram, det får vi lyssna på mitt program, jag trodde du hade lyssnat igenom det där när du har hört vad jag sa, jag fick ju säga, jag fick ju prata ganska länge, jag pratade väl säkert, ja inte tio minuter men säkert en sex, sju minuter. Ja, vad sa programledaren då? Ja, hon sa väl det, alltså hon hade ju liksom ingen, hon kunde ju inte argumentera emot va, utan hon kom ju med några plattityder sådär som att alla människor är lika värden. Ja, ja, Sveriges Radio måste ju, måste ju ha, de har ju tagit ställning för mångkulturen va? Jo men men nu är det ju så att Sverige så har ju ett uppdrag ifrån eh, från regeringen att man måste göra så och då får dem ju rätta sätta ah. det. Det är ju bara det att man får immunitet här men om man nu har en motsatt åsikt det säger Sverigedemokraterna sitter idag i riksdagen ja oh. därför att de har ju organiserat sig och det går att komma igenom bara man vill. Men men du det finns ett avtal som Sveriges radio har med staten om att de ska vara opartiska men det är ju tvärtom Sveriges radio är ju partisk. Ja ja men de de har, ett, de har ett uppdrag att vara opartiska det är riktigt. Ja. Men de ska arbeta alltså för människors alla människors lika värde och såna här saker. Ja, ja. Och jag fick ju fram för nu hade inte jag jag ringde ju inte in och sa att eh, alla judar ska gasas och att alla leger ska avlivas det är bara ifrågasättet men jag jag kan väl tycka att det är rimligt att om vi bor i en demokrati och vi ska försvara den demokratiska eh på så vis då då har då har då Sveriges radio uppdrag att ta ställning mot diktatorer alltså fascism och nazism och kommunism och sådana saker. Och det kan väl i och för sig vara rimligt men de man får ju vara kommunist det är väl. Man får ju faktiskt svara narcissist också. Man pratar all om kommunismens brott mot mänskligheten utan det är bara liksom det Hitler man får veta hela tiden men jo, med, med jo, Stalin men, det, det kan man hålla med om men det beror ju också på att det måste ju finnas några som till exempel Kjell eh, Albin Abrahamsson han är ju en han är en våldsförande kritiker mot eh, kommunismen när han skriver böcker om om och och talar illa om kommunismen och sådana saker. Jaha och han får ju vara programvärd i Sverige i Ring Pettson och såna saker så att det tycker jag är vad måste ju liksom ge dem beröm för det de gör i alla fall. En undersökning visar mig att de flesta på Sveriges radio bygger rösta på Miljöpartiet har sett någonting. På. Jo, men men det det måste ju ha hänt men det är ju inte så att det är ju inte några anställningskriterium att du måste vara eh vänsterpartist eller miljöpartist för att få jobb på Sveriges radio. Man ser du, du, om jag lyssnar på Sveriges radio på fredag när de kommenterar den här rättegången i Göteborg mot de här gängen så att säga och den här tjejen reporter på Sveriges radio framf framför att det här är handlar om unga män säger hon. Ja. Som, som är kriminella och de dödar varandra till exempel, men det handlar ju inte om svenska, det är det här handlar ju. Det är från de mer svenska medborgare så har man ju det uttrycket att man säger att de mer svenska. Ja. Och och alla människor jo. kan ju göra det om man vill alltså så dumt hur vi ju ingen att man vet vad det vad det handlar om men det om man nu ska hårdra det, hela, det lite så det blir det som liksom att säga att vi ska tala om vilken vilken ras tillhörighet vilken vilken längd de har vilka länder man kommer ifrån och såna saker det blir ganska och är man inte sed alla alla vet ju om att det handlar om när det är i Bergsjön att det är utlänningar av någon så Ja, ja jo det handlar om det Och det var ju det som vi, det var ju det jag pratade om i Ring Pät också. Jaha. För det är ju konstigt i alla fall att in Jag hörde ju nu på Arnold Boström till exempel. Ja, jag hör jag hörde han han. han han sa ju ingenting om om mitt inlägg i Ring Pät. Nej. Varför varför gör de inte det? Han kanske inte hört. Varför ta till exempel den där Tage Linde avpixat inte upp mitt inlägg. Ja. När jag fick säga det i radion trots allt så tror jag att Nej jag nej jag säger någonting invandringskritiskt eller om jag säger så i ringfet så får jag har jag ju betydligt fler lyssnare och läsare än vad både Sverigedemokraterna och eh, avpixlat har. Ja. Ja det är, det är ett känsligt ämne det är så här tabubelagt ämne egentligen att liksom man får inte vara kritisk mot det hela. Jo man man får vara kritisk men man måste ju ta chansen man måste ju våga. Bert Karlsson, Bert Karlsson vill öppna någonting här uppe i Dalarna, jag tror jag var Älddalen, men han hade missat en sak. Han måste då ha papper på godkänd det här med, med så att säga brandlarm och den här grejen hade han hade missat. Alltså och det skulle ju börja brinna det finns inga så här brandsläckare och den där biten bara va? var det väl. Så ja. det blev inget tillstånd så att säga. Nödutgångar och brandsläckare hade han missat då. Imorgon ska han vara intervjuad klockan tre på i P1 ska vara en timmes intervju med Bert Karlsson klockan femton. Jaha då. Men han tycker ju bara om flyktingar för han kan tjäna pengar på dem då. Jo, men det är... Han kan tjäna pengar. Han, får in, han fick in 85 miljoner kronor har jag sett där per år. Ja, det är inte så dåligt. Men det är klart att han måste ha utgifter också för personalen. Jo, men det är klart att han tjänar massor av pengar på den här flyktingmottagningen. Och det är ju ganska fantastiskt att en kille som beskrevs som narcissistisk fascist ja. idag är en en av de som tjänar med att stänga på. Här här här här uppe i långsittan så finns ett gammalt äldrenghem så att säga som fanns åtminstone på 80-talet fanns det va det är ganska det är 46 rum vet och kök och allting va. Det är totalt fyra våningar alltså det här Företaget som består av två personer då. De vill alltså då bygga om det hela nu och öppna ja flyktingmottagning här i ett tid, tidigare äldreboende som som det är helt öde och tomt i det här huset va. Ja. Samtidigt så finns det här i långsiktan minst ett 30 tal tomma lägenheter som inte duger åt migrationsverket. Jag förstår liksom inte varför. Ja, väl kanske är så förslummade lägenheter så det går inte att använda dem. 30 40 tomma lägenheter duger inte, men ett gammalt äldreboende med 46 rum efter en ombyggnad då ska ska ska har, har de de har lagt anbud kan säga på att på att öppna att det är liksom inte det är liksom har inte kommit igång än så att säga det måste ju byggas om och anpassa det ja, hela. Ja men det här har ju blivit en fötcrok om du lyssnade på ett om du lyssnade på intervjun idag med eh, Anders Borg. Ja jag hörde. Finansministern ja. han var ju väldigt positiv till eh, invandring. Ja jo. Han sa ingenting liksom att majoriteten av de som får socialbidrag i Sverige det är utländska hushåll. Ja, nej, det det det måste ju vara vara hänt så att säga, men man kan, om man nu ska vända på det någon gång. För ofta ser ju såna läser av pixe att när man pratar om invandring så ser man ju liksom så ser ju de som är för då de ser bara det positiva med invandring ja. och motsatsidan då SD ser bara det negativa med invandring. Men trots allt trots allt så får man ju säga så här att om invandring bara hade varit negativt då tror inte jag. Alltså jag tror inte att kapitalet skulle vara skulle vara intresserad av att få en stor invandring. Trots att det är ju idag högerkrafterna som är mer positiva till invandring än vänsterkrafterna. Eller hur? det är ju så. Alltså men ante-rasisten gång så skulle vi åka på tunnelbanan och kommer bråk med en spärrvakt som är invandrad och och den här den här ante-rasisten kallade den här spärrvakten för jävla svartskallad så där ja där avslöjades de som som som hycklare. Jo, jag menar alltså men nu frågar jag dig så här. Jo det är klart och, att och varför är varför är Moderater och liberaler och högersida varför är de så engagera det att ta hit fler utländningar. Dumpa lönerna. Man kan ja. dumpa lönerna ja. genom genom jo, alltså så kan man säga. Men det betyder ju också att fler människor ger mera möjligheter att sälja också. Det är ju så. Om du om du tittar till exempel som där jag bor i Fiskerstaden. Fler där har, det är det ju ett stort invånarområde. Mm. Men nu börjar ju fler och fler liksom att titta då på på egna hem men då fågelhöjden, båthöjden, fiskarhöjden alltså som är som är radhus och sånt. Ja. Nu börjar ju utländingarna flytta in där uppe va. Ja, de gör det. Ja, därför att det blir på så vis att de har klimatiserar i sig och om eh, vi såg dem först den stora invandringen som som kom då eh, från Finland och lite när det på 60-talet och så va. Jag menar i dag betraktar man ju inte en liksom en finne som en som en utlänning liksom. Det har ju gått några ett par ja. tre generationer nu så de har bara barnen pratar ju felfri svenska och så. Och de är ju liksom de är ju, de är svenska nu helt enkelt så. De kanske heter huvudnen i efternamn men ingenting utseendemässigt någonting skallar om att de är finnar. För ja, de har de har samma kultur. Ja, de är samma och det är samma så vi tar jugoslaver och, och liknande sådana som kom. Ja. Barnbarnen till de här jugoslaverna som kom på 60-talet idag, de är ju försvenskade. En del utan de här äldre invandrarna som kom alltså för länge sedan så är de, de har åkt hem igen va? Ja, jag föredrar. Ja, men jag alltså den stora majoriteten är ju kvar och barnbarnen till dem är idag ganska klimatiserade som svenskar och det var det jag vä jag vände mig mot det som Björn Söder han gick ju först hårt ut på dagsnjheten och talade här om eh, att eh, att eh, judar och eh... samer till exempel de kan vara svenska medborgare men inte svenskar men sedan drog han sig tillbaka med svansen mellan benen ja. och sa då att de vi respekterar att vi ska ha fem olika nationaliteter inom Sveriges gränser. Men då frågar jag mig så här att samer ska ha det. Det kan jag hålla med om för samerna har funnits här sen hedenörs. Ja. De har aldrig bildat ett rike i vårt land eller några gränser, men de har liksom vissa privilegier alltså jag för att ja, de har alltid funnits här. Men judar, de har ju ett eget land. Varför ska judar ha ett särskilt Varför ska de vara särskilt judar alltså i och icke språk och få bidra till sin kultur och liknande. Varför ska senare ha? Det? Varför ska så kallade, vad heter de nu? Tornerdaringar. Tornerdaringar mm. och så tattarna resande folk var liksom vad fan är en tattare för någonting? Men resande folket det är väl samma sak som senare egentligen. Nej, det är det är inte tydligt inte det. Vad då frågar jag om liksom? Vad är det ett folk då? Vilken folk? Ja, det är det jag undrar. Det är vem kan tala om att man är en tattare. Resande folket. Och ja, det att tattar är tattare, samma sak och eh, det är inget konstigt om de tattar du senare det den är väl hårfin tycker jag alla. Fall. Ja, men, men, varför säger man inte och varför får man inte säga senare för det är ju löjligt ju. Ja, det det är löjligt men ja. hur som helst att de ska ha särskilda privilegier och bo i Sverige då kan man ju säga så här, att då borde väl finnas några särskilda privilegier för de vi är många många fler och vi har ju massor utav jugoslaver som bor i i Sverige då ska väl de också räknas då som särskilda minoriteter och, och kurder har ju nu funnits i Sverige i 30 år ungefär och är ju säkert över 10 000. Du kan ju men, du kan ringa inte Sveriges radio P någon gång och så säger de så här att Jugoslavien fungerade inte. Man kunde inte blanda folkgrupperna inom Jugoslavien för att det blev ett inbördeskrig till slut va. Jo, jag jag jag var ju med när kriget började och allting så jag kan den där historien. Men ja. ja, det men jag, men jag menar motargumentet är ju alltid USA. USA består bara i stort sett förutom de uh, indianerna de som den lilla procent som kanske är indianer men resten består utav invandrare Ort. om invandringen hade varit negativ hade USA varit ett fullsätt värdelöst land men det är världens mäktigaste land. Ja, men de här indianerna USA har ju enorma uh, uh, uh, uh, uh, statsskulder va. Ja, men uh, det det är många länder som har stora statsskulder trots allt i USA som bestäm har bestämt nu under åtminstone det han 60 år allting som sker på jordens yta så är det USA som har makten över allt. Och därför så kan man inte säga att invandring i sig är negativ. Nej, det ärbart. Nej, och det är därför som jag tycker att Sverigedemokrater och eh, alla de här nu som skriker mot multikultur och så. Man måste liksom hitta argument för. Det måste fin finns några andra argument en bara att tala om att det kostarade och att det är ett problem. Det finns också någonting positivt med invandring att det skapar faktiskt möjligheter och ger näkonomiskt. Men som du lyssnar på Anders Borg idag, ja jag hörde. hade jag varit hade jag varit Monica Sarlin och så hade jag ställt frågan: "Jo, även om det skulle visas att det är ekonomiskt lönsamt med invandring, så är det ju också har svenskhet inget värde." vår svenska ingen ingen som helst betydelse finns det en åsvensk kultur som som försvinner i ju med att det kommer så mycket folk som borde vi inte försvara vår rätt till vår musik vår vår kultur alla sådana saker men den frågan kommer aldrig men det här sa man att till exempel de måste ju vara rasister alltså för de vill inte blanda sig med andra de de vill med men du jag ställer den frågan också till ja. till till Ring Pet men det det går ju inte att svara på så så men det är så man gör så där och kritisera dig för Jag brukar tona hela tiden om om bevara Sverige svenskt men ändå spelar på förresten det mycket amerikansk musik. Jag har Så sagt, barn, jag har sagt till dig att du kan byta kanal ibland och höra någonting annat än det. Du måste ju skifta kanalen också. Du lyssnar ju bara på samma kanal, gör du inte det? Du jag kan lyssna på Sverigekanalen, station 1, 5:an och 4:an eh, funkar ju inte. Nej, ah, men ibland är det, är det ibland är det olika olika kanaler alltså på bete kanalen så kan det vara svenskt på någon annan ja, men, kanal. Det, men det spelar ingen roll. Varför ska sändas Sverigekanalen amerikansk musik? Ja, där... är det såna, är så att oftast är tysk musik, varför är det inte eh, rysk musik? Varför bara amerikansk rockmusik? Ja. Vi har ju lyssnare eller det jag lyssnar för från, från hela världen så att säga. Man måste ju ta hänsyn till de. De fattar ju inte svenska språket heller va. Man spelar Men men, alltså, men vad har du för för fråga? Vad har du för nytta av att eh, angolaner och vietnameser lyssnar på Sverigekanalen? Ja men har alltså någon, har du någon ekonomisk fördel av det? Jag kör väldigt mycket svenskt och norska dansband faktiskt. Jo, det, det jag jag säger det men ja, uh? det är väldigt mycket amerikansk rockmusik och då frågar jag mig, vad har du har du någon ekonomisk nytta av när du sä äh, lyssnar i Afrika och i och Asien? Är det därför du sänder eller är det eller varför? Varför varför lyssnar de på Sverigekanalen? Ajo, ja, är egentligen det är ju sån gammal hårdrocker alltså med Deep Purple och och ja, det, och, och men det här. Jo, det är ju samma generation nu så. Ja, den här rocken. Ja, det menar tyngre, ja. tyngre rockmusiker man. Jo, men då men det spelar ju liksom ingen roll ju, ja, men det finns ju om du vill lyssna på 209 till exempel så det finns ju 100.000 radiostationer som spelar ja. och det finns ju rockmusik till förbannelse om du nu vill höra det. Jag brukar ju lyssna på ja, Radio Heimat eller Oktoberfest och såna <laughs> som är för det för jag tycker att det är kul att höra andra kulturuttryck. Men jag förstår, för, men jag förstår ju liksom inte tyska språket. Ja, men man behöver fan inte förstå musik. Musik är ju någonting som från man, man kan lyssna på och det där förstår hon sjunger. Om du har sex minutersländs så behöver du inte förstå vad hon säger. Eller hur? Men jag vet inte vad kroppen du vill ha. Det är musiken hon vill ha. Man kan ha. inte bara ta hänsyn till, till vad du tycker alltså och och, och så utan du ja, Men när, när, det är det när du det här som är problemet i argumentationen. Om man be vill bevara Sverige i svensk så måste man ju värna till exempel jag går ju ofta då på spel man stämmer och, och olika saker. Jag var senast på en fantastisk konsert i Uppenbarhetskyrkan i, här i Hägersten. Och ja. lyssna, det är alltså vår kultur. Men varför är det ingen som bryr sig om den svenska kulturen? Jag har till exempel som när han David Lom brukar ju sända på Sveriges eller på deras Söderradio. Ja. Han spelar ju bara såna tungrodda låtar om eh, <laughs> från 1712 och såna här litande. Uh -huh. Och Arnold Boström, han spelar ju ofta de här lite uh, Johnny Bode och mycket 30- och 40-talsmusik och såna uh -huh. saker. Och det är ju tack vare att han har fått skivor av mig. Han sa att de tar dig. Ja, han har fått en massa skivor av mig. Han har uh -huh. vet, men det var ju det som gjorde att han vaknade men aldrig att han skulle liksom mm. säga någonting. Är det är ju som att skicka ett låtpratterna till honom alltså. Ja, jag började ju med det sen då, väl vi kom på det att han gillar det där sen då, han har väl köpt själv, va? men ja. jag. För jag klarar ju på Radio S det jag menar på. De gjorde ju de spelar ju en jävla massa amerikansk skit, men så gick jag bara sen i vanan så att då, då gjorde jag ju musik och då fattar då fattar ju tydligen han på Bosend, jag kanske inte hade så fel va. Utan han insåg att jag hade rätt och nu spelar han ju bara svensk. Men när det är den här nationella musiken, alltså finns det en jättemassa grupper som är mer radikala och där pratar vi inte om svenska språk utan det är alltså uh, där sjunger i princip om fuck och niggers och såna saker och white. Ja men det med då, ja, då är det ju inte då är det ju, det är ju som liksom tonåringar som tror att de är tuffa för att de sjunger sånt där. Ja det är ju så barnsligt sånt. Ja, alltså det... jag fick alltså dataskivor vet i stora mängder med enorma mängder med de här låtarna men det skojar de helt enkelt om det var ju grupper som kallar sig för judeslaktar och såna här saker då så sa att ja. till den här killen att det går inte att spela sån musik i. alltså det det är alldeles för grovt va. Ja jag menar och det, det, det är ju liksom det, det Men du som är duktig på datorer, jag är ju ett jävla arsle på såna här <laughs> saker men jag jag vill ju gärna veta nu. Sverige är ju det land om inte värd åtminstone i Europa så tar de emot mer flyktingar synner från Syrien. Ja. Uh -huh. Och jag har kontaktar särskilt råder frågor. Jag har hittills inte hört ett enda reportage, inte hört någon intervju med någon från Syrien regering, dess president eller någon som så står regeringen nära. Nej. Det pratar man bara på att skiter. Så det gick jag in, har jag gått in på nätet och hittat till exempel en sida som heter Syrien eh vad fan som vad den heter? Syrien perspektiv. Jaha. Så syrianska perspektiv. Men när jag ser, då måste man ju då anmäla sig det där och lämna löserord och så. Det funkar inte för mig. Jag vet inte fan vad jag uh -huh. gör för fel helt enkelt. Du vet, de desertörer är det här? Vad sa du? De ska egentligen vara tjänster i knicksmakten. Men då Precis, det har jag sagt i ring P1. Ja. Tre gånger har jag kommit fram och sagt att vi tar inte emot flyktingar, vi tar emot desertörer. Och det har jag fått säga i ring P1. Men jag har inte fått en enda inte ett enda inlägg emot mig nu ja. och det är, vilket tycker det borde väl någon desertor ringer in att Men det är med alla alla alla män i Syrien ska egentligen vara inkallade igen. Ja. Men ja. kan inte du som är duktig på okay. dator du, för det går att få det där uppläst på svenska också. Jaha då. Ja. Syrien uh -huh. Syrien alltså syrian perspektiv. Aha. Uh -huh. Om du går in och kollar på Google. Men ska man läsa ord också sen? Jag ser så att jag får så man får alltså ska få vet ni en meddelande från dem då om man klickar in sig där då så jag ja, jag kom fram till att jag skriver min e-mailadress men sen när jag ska skriva lösenordet då då funkar inte det. Jag vet inte fan var jag gör för fel, men Nej. det hänger då. Ja. Du kan i alla fall läsa Syrian perspektiv och där står en jävla hatpropaganda mot Israel och såna saker bland ja, ja. annat. Ja. Men därför att Libanon tar emot massor av flyktingar. Jordanien tar emot massor av flyktingar. Men Israel hur mot tar de emot? Ja, just det. De skickar ut 50.000 svarta förätter. Fem. Ja, det gjorde de också. Ja. Och det roliga var att jag åkte taxi här senast med en kille och vi började prata lite och kom ner fram till och så ja, jag hörde att han bröt sig och jag frågade liksom var var kommer det ifrån då liksom. Ja, ja jag gissar på Grekland så här är det inte ja, jag hörs nog att till. Det var är, är det Europa? Nej, det är inte Europa. Jag jag gissar i feodo. Ja, jag kommer från Israel säger jag. Ja, sa jag. Men du låter inte som en jude säger jag. Det har ingen judisk betydning där, men jag är inte det heller. Jag är född 1945 i Haifa. Och så berättar ni när det är intressant i historia så är det att ja, 1948 så kom ju den här stora vågen då av av flyktingar efter kriget. 1948 så utropades den zionistiska judestaten Israel. Aha, ja just det. Ja. Och så blev det ju krig och sådana saker. Men när han var i tonåren så träffade han en judisk tjej som han blev förälskad i. Och de skaffade, och de, hon blev med barn. Men han, men rabbinerna sa att han fick inte gifta sig med henne för han hon var judinne och han var råb så han var han var så så här det, han, det där var någonting som grevde honom hela livet jag förlorar att mitt land jag förlorar min kärlek man får inte de säger lagen alltså det finns en lag alltså som som förbjuder äktenskap då Ja jag vet inte det, men på den tiden i alla fall när det, det här var vi någon gång i 45 50 60 det var vi i början av 60-talet då som de hade och då var de säkert ännu hårdare va men så han fick alltså inte det var de prästerna som sa till att du får inte gifta dig med en judinna så att judarna ska ju inte säga någonting om rasism nej du När de har lagar som förbjud direktenskap mellan judar och eh, icke judar va ja jag menar men det säger väl allting liksom vad vilket tyckleri det är va var det bara mot Aroner då som lag och så eller var det mot andra som inte var ljudet? Det, det det jag kan inte svara på det så. Nej. Men det vore ju kul om du kunde läsa och berätta Lydiaan för du är ju som sagt mycket bättre på det. Syrians perspektiv. Och där där finns det alltså ju var regeringen, regeringssidans. Men du, när det är nej eller musik till exempel som spelar det ingen roll vilken musik man spelar för det finns alltid människor som inte tycker om den musik man spelar oavsett vilken musik man spelar alltså. Det spelar ingen oh, roll. Ja men men men så är det men vad, om du spelar vet ni Johan Sofadritan Hambo eller om du spelar Gunnar Wiklund eller om du spelar vad som helst men jag tycker har man en svensk bastid då ska man spela musik från Sverige eller alltså från åtminstone från Norden. Jag har de här jag har en här lite töntiga gamla svensktoppslåtarna så kommer redan på 60-talet alltså. Ja, jag men men se Imanqvist till exempel, ja Gunnar Wiklund då. Jo ja, men det är det jag säger, varför kan Varför kan man inte sända den musiken? Varför ska man höra den här liksom uh, eller ungefär som Det är det som är märkligt. Jag ringer Sveriges radio också. För går du in på Sveriges radio på appen. Så har ju Sveriges radio 10 extra kanaler, har du sett va? Men de inte använder man ju då. Just det. Nej, kan inte då. Ja. Så jag ringde deras programinformation och frågar varför använder ni inte de här extra kanalerna ni har? De mår ju en sån här som heter Christmas naturligtvis han bara spelar amerikansk såna släp i 2010-tals uh, julsånger på va. Aha. Varför? De har världens största ett av världens största musikarkiv. De har alla ja. 78 och allt sånt där. Men han kunde inte svara på det. De har de har ju förrt allting nu digitalt alltså. Det finns inte och, och, några de har, de har inga pl inga plattor kvar så att säga. Det är de digitala ljudfiler som är uh... Ja just det. De kunde alltså låta dem ha den här musiken går dygnet runt eller hur? Ja, utan kostnad i stort sett. De skulle ha, de skulle kunna ha en kanal med spelmanslag och folkmusik. Precis. B ja, precis. Och, och, och ja, och jag ställde frågan men de har inget svar. Nej, när hörde du folkmusik på Sveriges radio senast till exempel? Ja, det har det finns ett program som heter Klingan utöver den här utan nåt tjej som har det här programmet. Aha. Och där kan du höra afrikanska negertrummor, sydamerikanska såna här pipflöjter och mongolisk strupsång Men du hör, med du hörte av mig fan inte Dalarnas spelmanslag va det är helt förbjudet då. Nej, det måste ha plattor som hade spelats i princip på Sveriges radio. Nej, det det finns ju det finns ju världen för miljoner där som bara ligger. Ja, det är märkligt. Och det är nogdikt. Varför hör man aldrig Sverigedemokraternas? Han var ju konsulrådaren Mattias Karlsson förr. Aha. Men han han pratar ju aldrig om sånt där. Jag vet. Han han skriver vad i svenskhet. Det var väl ungefär att vi har trasmatter på golvet, bo på över på semestern och eh, tycker det är trevligt kanske med en utegrill. Det var väl ungefär. Det var vad han ansåg var svenskhet. Vi har ju vissa traditioner i Sverige som man har hämtat från andra länder, men det finns också traditioner som är unika för Sverige har jag hört. Ja. Jag är säker. Ja, det är inte bara för att av vi ju lokala ja menar man fira ju inte olika eh då då har man vissa traditioner i Ångermanland och andra och i Skåne är mm. de nånting helt annorlunda. Ju, det är ju, ju inte på morgont uh. på så vi. Ja, Men ju jultomten och julgranen kommer från Tyskland, är det inte så? Ja, det är det jävla snacket. Där. Och då ställer jag mig frågan, vilket Tyskland då? Jaha. Tyskland det är alltså ett ett land som skapar satan 71. Men vi hade alltså Tyskland, ja vi hade ju invandring förr i tiden som är var från europeiska länder och de som kommer nu kommer mycket från arabiska länder och sånt det det det vi inte hade förut. Alltså det blir ju mycket svårt för människor som kommer från Somalia, de kan inte anpassa sig och de får inga jobb i Sverige. Det det det är det stora problemet alltså. Ja, alltså det finns, finns det det finns ju många som har fått hjälp i sig inom hemtjänsten och och, och i de taxi och så vis vis finns det som jag ju träffar en hel del somalier i fisken så alltså som är men jag vet i alla fall att äh, som än äh, så valjer brukar allt vi håpa på mig liksom va liksom, liksom liksom skojbråk och så där va för att uh -huh. jag kallar han för en jävla kärring en gång för han pratade med min kärring. Alltså det har spelat du spelar inte några roller liksom om man så vill kalla honom för en jävla neger va men att kalla honom för kvinna det tyckte han var för jävligt alltså. För jag har ju jobbat ihop med, med tjejer som kom från det tria tror jag det var som städer det tåg helt enkelt va. Ja. Och de pladdrade det här helsticket på sina språkarna. Det var en arbetsledare som sa så här att det här är en svensk arbetsplats och här ska ni prata svenska va. Ja. Och då sa han så att det är bara går ut härifrån om det inte passar. För då tänkte inte prata svenska. De fortsatte med sitt hjärkla eller grekiska och han fattar ju inte ett ord vad de sa va. Nej. Jag tycker det är för jävligt att de kan sitta och babbla på arbetsplatsen på sina språk alltså det är ju otroligt jobbigt att lyssna på också va när du inte förstår någonting av vad de säger alltså. Nej men jag håller, jag håller med om det att det på så vis men eh, oh. ja ja men det är, det är lite tråkigt att det inte är någon annan som ringer in i det där programmet då. Ja det är tråkigt måste jag säga faktiskt och eh, det har varit en hel del tekniska problem här uppe på på internet vetet men jag kör på en port där som fungerar det finns ju portar som det kallas då. Jo men jag kollade förresten det, när jag lyssnade på det i oktober för så säger de så här att man kan gå med någonting så vidt radio lik Där kan du alltså skapa din egen radiostation utan kostnad. Ja. Har du lyssnat på det här någonting? Jag har ju en kamera också här så jag kan ju filma mig själv och, och synas över hela världen. Men det är lite jobbigt det. Ja, det är väl det. Nej, men det här med Radio League. Jag pratade med en kille faktiskt, en på grannen med mig, bara när jag portar bort. Han kommer från... Var fan är han kommit från? Nej, det... er... ja, Azerbaijan, ja. Jaha, då. Han... Eh han eh, håller på ju och vad mycket och gör i egna hemsidor och har menar på liksom har med att vi skulle sk starta en egen liksom radiostation så här då. Så att det det är lite det är lite roligt alltså jag jag jag jag, jag tar några om vad jag tycker och tänker för alla människor men hittills har inte jag träffa en enda utländning nångång som liksom tar illa upp för att man be vill bevara svensk. Nej. Uh -huh. Jag har alltid träffar jag däremot träffa många svenskar som är upprörda när man säger det. Vi har aldrig träffat en utlänning som tycker att det är någonting att det är någonting fel med att vara svensk. Det här folkmusiken till exempel med Evert Sandin och sånt är den helt unik för Sverige. Det här med med med dragspel och fioler och sånt. Ja, dragspel det finns på befann i hela världen. Det spelas ja. mycket mer av dragspel i, i jag alltså dragspel finns i Arabien. Fast kanske lite med andra toner och sånt. Vad dragspel uh -huh. finns överallt. Ja. Uh -huh. Dragspel är jättepopulärt. Men men ja, men, men nyckelharpa då, till exempel. Nyckelharpa är jävligt svenskt. Det är det. Det är riktigt svenskt ja. Ja, det, det jag tänkte på. Det är ju synd att det var en kille som hette Anders Ekengrev som hade som tog hand om datatrafiken för Radio Viking. Han sände ju där några gånger i veckan förut. Han spelar ju mycket spelmansmusik. Jag är inte affär någon ute på spelmansstämma och så där va, men ja, då de blir det lite osamstart tydligen så han har ju slutat där nu. Ja, har ju mycket veterna i Igge Sunds gänget och Ebbet Ljusberg har jag mycket med. Ja. Ja, nu där har sagt det det tycker jag är jätt, jättekul. Mm, ja, men det är inte lätt ja. att, det är inte lätt att få tag på de här låtarna som som du vill höra heller liksom att de finns liksom inte varje huset. Ja, du kan ju titta du kan ju titta på du kan ju titta på ju titta på, på nätet på Youtube finns det ju massor. Ja, en en del kan man få tag på där såra. En del faktiskt. Jo, med Youtube är ju mycket på så. Men det måste man veta vad man ska söka på också då. Åsa ja, men... vi har ju Åsa Gind till exempel. Ja, vi... men det är, det är ju inte spelmansmusik. Jag vill du, du har vi fått skivor av mig. Du vet hur fan vad det varit spelmans vad spelmanslågen är att vi kan H heter de där? Heter de verkligen äh, Bröderna Truck? Bröd, bröderna tryck ja. Men det står tryck. Ja, men det är i tyskt y. Jag hade det det det ska vara tryck. Ja, jag gillade den där tjejen när hon sjöng. Hon hon sjöng jäkla kul alltså. Eleonor. Det är ju någon grej med mig så in i helvetet. Jag var ju den 6 december så var jag ju nere på eh, Hot Quality Hotel. Där har ju eh, havning musik havning musiken alltså radiohavning. Ja, ja. Då hade ju spelmansstämma där. Det var ju massor av grupper. Jag köpte ju faktiskt två CD. Det var Lillstickans och så var det ett jättkul gäng från Värmland som uh, var där också. Och men jag åkte hem när klockan var 9 och klockan 9 spelade bröderna Tryck. Jag hade inte jag hade ju missa det. Aha. Jag var jag var så förbannad på det för de var ju jättekul. De är ju de är ju klädda då i 30-40-talskläder. Och så är det hon, Elion Ordo, som sjunger då liksom, hon sjunger mycket sådana här ulla Billqvist-låtar. Ja, just det. Ja. Men de har ju också låtar på engelska. Ja, det är ju de. Men de är ju liksom glada, men det var ju massor av trevlig musik och sådär. De har träffat flera stycken uppe från Hälsingland och sådär som jag har varit på tidigare. Ja, det. Nej, men som sagt, det vore kul om du kunde kolla in på det här Syrien perspektiv. Du får gärna skicka ett mejl och tala om för mig hur jag gör för att kunna formar de mig denarna för det jag vill höra jag får du får ju bara höra de här jävla politiskt korrekta berättelserna om Syrien. Ja just det. Men aldrig om hur regeringen ser på saker. Är det på svenska då? Ja det får du kunde ta alla språk. Det var ju arabiska och ja. svenska och engelska och allting. Ja. Men alltså de som pratar på Sveriges radio de säger ju de säger aldrig någonting om socialbedragen vad det kostar och brottsligheten ser de ingenting om och bilbränder ser de ingenting om utan allting är så jäkla bra bara jo men alltså vad pratar jag om såna där sakerna socialbidragen är frånfaller en ganska begränsat kostar vad det ingen det är inte någon det ingen stor kostnad socialbidrag det är det där liksom typiska svenska knegar i liksom allt det där också man måste man skulle ha rättsförsvar betala liksom då va men socialbidraget passar det måste man ge människor som inte har några möjligheter att få någon utkomst. Alltså om jag önskar bo på gatan så vad det senare jag. I gör. i Malmö så fattas det 7000 lägenheter alltså det det har man har tagit in alldeles för mycket så att säga och det bostadsbristen är 7000 lägenheter behövs det va. Ja. Och där bor de till exempel sju stycken arabfamilj då i en trea. <laughs> ja. Jo men det är, det är för bedrövligt det där. Men jag ska se om man kan ja. göra någon uh, skiva och, och, och nu då ja. fram till nyår så får vi väl höra sig ändå. Vad vill då. du höra för någonting då? Jag har ju ganska mycket här. Det finns det nästa. Ja, uh. jag tycker vi ska spela lite lite sjofull rytan låtar som uh, finns och så ska vi vara naturligtvis vara lite hälsjuldmusik, hör ingen julmusik med lite äldre artist. Ja, jag har jag har en CD med Tommy Körberg och det är den här Gläns över sjö och strand och, och helga natt då. Ja, men det passar väl alltid bra med lite äh, Tommy Körberg och sen. Äh, den här äldre svenska musiken då? Den här musiken från 30- och 40-talet? Ja, vi har Edvard Persson har vi till exempel. Ja. Vi har äh, Sigurd Fyrst har jag. Har du, har, du har väl ingen CD med Sune Mangs? Nej, men Britta Borg har jag en CD så jag köpte från äh, det här skivbolaget Refrain. Ja just det det hörde du inte kan inte du köp kan inte du köpa de här plattorna med med med svenska artister och så och så bränner du de här plattorna och skickar upp dem nej. Ja men det var så här att jag blev lite osams med tjejjen som är ihop med han som har röfäng så att därför så Ja, tråkigt. Ja, det var lite trist alltså. Jag Aha. blev dess jävla besviken på henne. Aha. <laughs> Jag köpte en platta utav de som var ganska billiga faktiskt så det var ju frakt i och för sig men jag tror inte det blev 95 spänt totalt med frakten. Ja. Med Britta Borg. Ja, jo men det de det finns ju masse men idag kan man ju faktiskt kan inte du gör det när du lyssnar om du tar in på Elise på Youtube det går inte liksom och kopiera av den musiken va. Jo, jag kan ju ta från Youtube och göra om dem till MP3 som det heter alltså. Ja. Precis kan, va. Ja, det och det finns ju masse men du kanske inte kan namnen på dem. Jag, Nej, jag måste rätta. I... Vad heter den artisten alltså? Na namn på la. Uh, Hilmer... Jag har mina favoriter. Jag vet ju Hilmer Borgörling. Hilmer Borgörling. Har du hört talas om? Ja, det gör jag. jag. Ska skriva några såna här gubbar så ska du ju ha för mycket att göra. Så. Jag har ju en CD också med Gunnar Viklund har jag ju. Mm, De gamla ja. låtar där från 60-talet redan va. Jo, precis. Det det det finns i masse. Brukar det låta något på det här dacapo som brukar gå? Men där kan vi väl låta från 20-talet ibland alltså. Jo, precis. Riktigt gamla. Ja, kan det kan vi lyssna. Och så har det ju varje varje onsdag. Nu är vi naturligtvis under julen, är det är varje onsdag på Radio Viking klockan 11. Så är det ju 78 på 60. Då är det ju bara såna här gamla låtar och det går ju repriserna är ju på på söndagar. Sen då klockan 11 och så klockan 14 så kommer tosk. Klockan 15 kommer plats på seand ja. med lite operamusik och sånt där. Ja, och, och. Så där kan man faktiskt få väldigt mycket bra tips. Ja. Det det svåra är ju att vad, vad artisterna heter så att säga, vad vilka ja. namn. Jag ska skriva ner namnen åt dig så ska du få de musiker berätta vad skivor också. Ja. De spelar någon lite någon lite juligt nu och något trevligt så där. Ja, det är svårt. Nej, det är inte så. Det är väl jävligt lätt att spela nåt trevligt och ljuvligt. Jag hittar massa julplattor här, men det är ju på engelska alltihopa vet du. Ja. Crock, Frank Sinatra sjunger julsånger och Dory's Day från 64, en platta. Ja, det kan vara, det kan vara trevligt i och för sig också, men... Ta om du hittar nåt ljuvligt på svenska... Du, har inte du... Du fick förresten, tror jag, av mig... Eh uh, Jan Malmsjö min jul. Och du har fått den? Nej, det känner jag inte igen alls. Jan Malmsjö. Ja, den har jag nog inte fått så därför inte borde jag kommit ihåg. Fast jag tycker faktiskt inte den var så jädra så bra heller så den eh, kan man väl glömma. Ja, du får spela men du får spela något, något trevligt eller vadall. Ja, ja. Ja, må så gott. Nu. Ja, hej. God jul. Hej. då kom mikrofonen tillbaka. Eh och vi tackar Kent Andersson där i Nacka Stockholm för det. Ja, det här med det här med musiksmaken det kan man ju hålla på och diskutera i timmar så att säga. Och det finns ju låtar också som jag lägger ut här som inte jag tycker om heller. Som jag brukar pilla bort från de här spellisterna. Man kan ju göra spellister med obegränsat antal låtar alltså. Här har vi en platta i bakgrunden här med Frank Sinatra-låtar faktiskt. Som sjunger julsånger. Men jag ska försöka hitta lite mer här när det är svenska artister. Det är väldigt svårt att för ställa alla grupper också med tanke på alla lyssnare som finns i andra länder också va. Eh, och det är svårt att veta vad man ska hitta musiken och så ja, det är ju helt omöjligt alltså att få fram helt enkelt eh så att det passar alla. Jo, det är svårt. Eh, Margareta, vad hette hon där som gick bort sen? Har jag några låtar med här, gamla. Ja, vägen till Lyckeby. Ja, det är svårt så att säga. Och nu med jul så ska det vara massa julsånger. Margareta Kjellberg har vi här, ja. Låter med. I gesundsgänget finns det mycket med. Och, det. och nu när det är jul. Tills det vara mycket julmusik. Vi försöker försöka få tag i lite mer jullåtar som är på svenska språket här också. Och här har vi ju då en väldig massa låtar med Påvel Rammel också. Lustiga små saker. Han blev rätt gammal faktiskt. Gick bort för några år sedan. Och här har vi Margreta Kjellberg, ja. Vis och skiljning av tryck och över ramel låtar det är klassiker från 1942. Eh och vad har vi här om inte Torrid Skogman. Faktiskt. Men som sagt både spelar ingen roll vilken musik man spelar utan det finns alltid de som absolut inte tycker om den musik man spelar oavsett vad man nu spelar. Och när det är vinter ska man inte spela sommarlåtar eller hur är det? På sommaren ska man inte spela låtar som handlar om vintern. Jag ser det snöar. Hipp, hipp, hurra! Det ska finnas en cd med Tommy Körberg också. Här har vi Sara Leander sjunger på tyska. Jag förstår inte ett ord tyska i princip. Några enstaka ord. Men det är bara låt där med Sara Leander på det tyska språket. Och här har vi Cornelis också. Han har låtet med Cornelis Faresvik. Ja... så att det finns väldigt mycket eh ja, åh, det var en hårddisk som gick sönder på C eller på B datorn förr där som ersattes av en mindre hårddisk och där kanske fanns då en CD-skiva med Tommy Körberg som sjunger julsånger. Alltså jag är alla för det såred Kent Andersson. Jag har nog medverkat en del på närradion och har ibland hörtshorts också på Sveriges radio Ring P1. Eh äh, faktiskt. Men jag svarar ju en del rockmusik och hårdrock, men en del gillar jag inte. Och en del countrymusik gillar jag också, men det finns en del countrymusik som jag inte tycker om faktiskt. Det finns ju äldre country-musik och en del nyare som är mer popular, pop eller pop-country faktiskt. Och en del är inte ens country-like nästan. Det är någonting annat faktiskt. Och inom varje musikgenre så finns ju variationer. Jag får se om vi, om vi kan få höra sändarna på Rådde Hedermorarna i år och, och spela in dom bycker ha en sändning i dag innan eller kvällen innan julafton och testa sändaren där. Det låter väldigt bra den här mikrofonen också. Jag har ju kopplat bort eh telefonen också. Raspbit och klapp kontakten här, audioväxsan. Vad det blir att se datorn har jag plockat fram några skivor som med julsånger här på engelska och jag ska försöka hitta mer svenska julsånger de man sjunger på det svenska språket också. Elvis Presley gjorde julplattan 1957 så om det står här. Ja. Och lyssnarna så finns i andra länder också. De förstår ju inte ett ord svenska. Frank the Franks inotra Glory to the new king peace on earth and mercy mild God in his reconciliation Joyful Christmas dreaming A little This year No sign of snow around And yet I go season play to he It's time for mistletoe and holly Fancy ties and granny's pies And folks stealing a kiss or two As they whisper Merry Christmas standing there silently i stood beside you how my heart was beating then for my dreams had all come true i was safely back with you nevermore to roam again Then the great cathedral spire Seemed to come alive and say Through the voices of the choir There will be a wedding day Then a golden ray of sunlight from a window in the sky shone upon us from above heaven's blessing on our love now our love will never die God Sho upon us from above Heaven's blessing on our love Now our love will never die. feeling of Christmas Children laughing, people passing Meeting smile after smile And on every street corner You hear Silver bells Silver bells Christmas time In the sea Ring the ring Hear them ring Soon it will be Christmas day Strings of street lights Even stop lights Blink of bright red and green As the shoppers rush home with their treasures Hear the snow crunch, see the kids bunch This is Santa's big scene And above all the bustle you hear Silver bells Silver bells It's Christmas time in the city, ring-a-ling, hear them ring. ja jag vi har tacker Kent Andersson der i Støkholm, i Nakka. Han innføret, da. det i det stycke kulm i nacka ringde in förut då det blev tre lönt samt då Då är inne i köket här och tårna ska yrpa med smör på det och lite varmt te alltså som jag sitter och syltlar nu då. Om det blir inga som hör när jag syltlar. Plattan som ligger på Det är en dålig stege då för 64. En julplatta som hon kom ut med när älpe el älpe skiva då. 64 eller var man bara 4 år då när plättarna kom. Ja. ja, det blev ett lång samtal där och eh, när mikrofonen stängdes av där mixern stängdes av så blev telefonadaptern superstark. Och vi kommer väl att eh, skena bort från livesändningen här om några minuter och klockan 20.00 kommer Radio Länsman nytt program och sång gör Radio Länsman ett uppehåll så det kanske blir repris eller någonting annat där 20.00 Radio Länsman och senare efter Radio Länsman som är extra långt innan julauppehållet och sen kommer White Voice vi ska se om vi har det senaste avsnittet Jag <hör> har den live-utställningen den 20 december 2014 live från Dalarna. Och eh vi ska väl inte blåsa trumpet heller. Nej. Jag är lite snorig faktiskt då. Bloggaren från Karlstad var ännu snorigare och betylld och Nästa också pro sitt titt som tätt. Vi får det se om han kan medverka nästa lördag då. Så jag fick lite sån här varmlast dialekt då. Katsekort kor, kort kort fördröjning här då. Vi har schemalagda inspelningar på datorn här som kommer väl försvinna ungefär vid 40 kanske. Närmast kommer klockan 20.00 Radio Landsmans ett nytt program extra långt innan juluppehållet. Direkt efter Radio Landsmans så kommer White Voice. Vi ska se om vi har det senaste avsnittet. Ansvarig utgivare har varit Gunnar Andersson här den 20 december 2014. Och ni kan lyssna live också varje lördag från 16.00, sverigekanalen.com, mer än 21 000 besöker och lyssnare. Eller eh, har ni en fin spelare också på korta.nu, snedsträck, netradion, tryck play, så kommer kanal 1. Uppe till höger har ni också länkar att lyssna via egen mediespelare, Windows Media Player, Real Player och så vidare. Alltså korta.nu-netradion. Vi finns också på jallarhornet.tk eller jallarhornet1.tk. Plusjurkontot som är uppe för ekonomiska bidrag här. Vi har en lång avbetalning till Stockholms näråterförening fram till maj-juni 2015. Plusjurkontot är 634252-1. 634252-1 skicka in ett bidrag där. Vi har alltså fakturan här till Näröde föreningen som blir klara fram till sommaren 2015. Vi har minst ett uppehåll nu på Stockholms Näröde fram till sommaren 2015 i det är tveksamt om vi kommer att återuppta några sändningar där vi har i också Stockholms eller Sverigekanalen. <hör> vi har ju alltså Sverigekanalen och eh, gå in också och se schemalagda programmen där det kan ändras lite grann och se ibland på korta.punkt.nu/nästräck/veckansprogram. korta.punkt.nu/nästräck/veckansprogram. Om några några minuter så lämnar vi livesändningen här och kopplar om Winamp till Winamp-läget med valjda spellistor, det hörs ingen mikrofon och så. Det kommer komma ett program också som heter Långsättan och husbesockens historia. Vi har hittat en del fina texter och sånt. Och ibland så kommer det också handla lite grann om den här järnvägen också. Jag gjorde en speciell inspelning av detta. Det är kul att se det här stationshuset med plattformen. Och jag vet inte riktigt vad som kommer att hända med de som arrenderar stadshotellet och gårdshuset och stationshuset om de kommer att få fortsätta att... Ja det är en del här. Jag tror inte att det blir några rivningar utav de gamla husen här. Alltså det är stationshuset med plattformen men allting är ju borta. Det står en gammal rostig barngårdsbelysningsstolpe också och skräpar. Faktiskt vändskivorna de har tagit hand om och samma fåren. Och... Loken blev i aktion på. Och eh, länarkatten har vi ju bevarat en del härifrån uppsada där och eh, Anten Grevstyns järnväg järdråsa har också en del. Ett uta loken där uppe har hade ett annat beteckning här nere och lite personvagnar och väldigt massa godsvagnar också som kom härifrån. Så att material från den gamla järnvägen finns än på museianvägarna och lever loketor till exempel och den här lilla pytten ett pyttelitt lituket lok 4 lilla långsuttan lok 5 lok tor är ju betydligt större lok än det här lilla pytteluket <hör> ligger lite jällvägsrels så skreper också i västerbyn med en på slutet som enligt enirokartan heter västerby utan en på slutet men det var den gamla stavningen Och Trafikverket har skyltat Österby som Österbyn också med en på slutet, men det är också helt fel. Österby heter Österby utan en på slutet. Ja, det finns ett Västerby nedanför Hedemora där mot Säter till blir det väl. Ja. Eventuellt så kommer då alla barn att dras förbi där, men det finns för inga pengar som heter Västerby utan en på slutet. <kör> Ni kan också besöka Staffan Ram i Stockholms hemsida också. Hans mamma kom från Västerby utan en på slutet. Och han har en del om den här byn och järnvägen och sånt. Han kivåkte också ibland på tågen och lånade en resin och höll på att krocka. Hans mamma kom från Västerby utan en på slutet. Och pappan jobbade delvis på bruket och delvis som barnunderhållare på järnvägen. Staffan Ram har ju en hemsida. Ja. Det fanns ju landhandel också. Eller diversehandel här i Västerby. Som det hette då. Fliger det lite räls och skrepar där. Det fanns ju en växel också med stickspår ett tag där. Jag tror att eventuellt så fanns det väl ett sågverk under en period där. Ja, och från början var det en hästbana också mellan Stjärnsund. Eller mellan Rörshyttan och Stjärnsund. Och så var det Promar. <skratt> så trafiken gick upp till Ängelsfors. Med en smalt spår i Järnbygg upp till Born det är riktiga järnvägar med omlastningar och gejer. Och sen var den här Belgis järnvägs ersatte den prom promleden som det kallas. Finns ju en egen hemsida också för promleden. <hör> Lämnar väl nu inspelningarna här och tackar för oss. Vi får önska er en god jul också. Vi ska se om vi fortfarande spelar in här. Det är schemalagda inspelningar. Ja, kanall spelar in. Kanallett spelar fortfarande in på C-datorn och vi kör endast över port nummer 2 här. Det sitter ju i Stockholm och vissa tekniska fel ännu efter flera veckor här med IP-adresser som inte erhålls så då blir det avbrott. Men port 2 fungerar och även nu på C-datorn så att vi kör endast över port 2 med samtliga datorer via samma switch. och sedan inspelningen bryts här. <skratt> Nästa lördag från 16.00 igen, då får vi se om Karlstadbloggern är mindre snorrig då. <skratt> Oj. Det var dåligt, jag tror att P har råkat ut i mikrofonen här. Jag spelar fortfarande in säg, men det ska väl brytas snart. Vi schemalagda inspelningarna så jag kan förbereda radiolänsen på klockan 20 och se om Jag har det senaste programmet med White Voice. Och så kan vi se om det blir då julprogram från Roger Hedemor här. De har ju en provsändning dagen innan julaftan och om jag kan höra sändaren och sådana saker. Och spela in. Det är ju alltså 15 timmars program. Som är föreinspelat som en enda mp3-ljudfil. Det är inte illa. Och så är det måste vara rätt knepigt att sätta ihop en ljudfil som är 15 timmar lång. Föreinspelat. Det spelar in och spelar in och spelar in. Det måste väl bryta snart tycker jag så jag kan övergå till... Ska se om jag hittar lite mer svenska julsånger också. Så vi lämnar er här nu. Återkommer nästa lördag klockan 16. Det kan förekomma live-program också enligt schemat i veckan här. Korta punkt nu, snedsträck, veckans program. Och vi höjer upp Doris Dej ändre LP-skiva en platta så kom 1964 där hon sjunger julsånger. Nu när det var schendo, jag bara fyra år. Hai hai. Räckar, räckar för när dådarna för när hör du då så hörs för när ställer du då? Jag klockar 6:00 och allt går som det ska. Oh howdy howdy how would I have that that back to the Be a child at Christmas time with a merry heart aglow Through a frosty window pane you can see the falling snow Trim the tree with candy canes Listen to the church bell chime Say a little prayer at night Be a child that Christmas Yes. Only children understand yes. what a merry heart Be a child and you agree Everything is bright and new When the snow comes dancing down And you hear the church bell chime Let your heart be a Be a at Christmas time the ground lies a mantle of white. A heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling the weather. <laughs> love knows no season. Love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open We're walking and hoping together. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're having... Tonight walking in the winter wonderland Gone away is the bluebird Here to stay is a new bird He sings his love song as we go along Walking in the winter Wonderland In the meadow We can build A snowman Then pretend that he Is Parson Brown He'll say Are you married? We'll say no man But you can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 winter wonderland carols being sung by a choir. Folks dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey and some mistletoe Help to make the season bright Tiny tots with their eyes All aglow We'll find it hard to sleep Tonight They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys And goodies on his sleigh And every mother's child Is gonna spy to see the reindeer in really you know how to fly and so i'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92 although it's been said many times many ways Merry Christmas someus feeling golden bells caress the misted town Though my heart is overflowing Loving all the love you're showing What I'd value most Would be your call To tell me when You'll be home In my arms Again the loveliest Christmas present of the year What I'd value most would be your call Tell me when you'll be home in my arms again.